Ó, oh. Lámpa özönök. Mondtam, hogy jó reggelt. Péntek van. Az azt jelenti, hogy két napot nélkülözünk. Önök nem látnak engem, én nem látom önöket. Nagyjából van egy negyed óránk az akármire. 061 911 168. Mindjárt megmondom, hogy hány óra van. Azt tudom, hogy hányodik, hogy azt nem tudom. Azt mondja, hogy 26-a Ma tehát 2021. március 26-a péntek, van a pontos idő, 6 óra, 52 perc, van ez a Jáncsi minden. amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, de a nézzük, egyáltalán netezők, Valamint Fiala János 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora egy jelentés az árbóckos Mindarról, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy bátortalan kísérlet arra, hogy elválassza a fontos, a fontos talantól egy olyan periódusban, amilyen periódus ennek az embernek neve Fiala János még sosem volt az életében nem éltem még pandémiában nem állítanám, hogy ez hiányzott de senki nem kérdezte tőlem, hogy szeretnéme ez van, nem kell szeretni 7 óra 5-től Füriás balás fél 8 tól Navracis Tibor 8 óra 4 perctől Falus András akadémikus 8 óra 31 perctől Szijjártó László a Győr Moson-Sopron megyei orvosi kamara elnöke Feléktől! Magyarul, hogyha kitölti mindenki az idejét, és senki nem feledkezik meg róla, akkor vagy most beszélgetünk egymással, vagy a mai fo nap folyamán máskor már nem. <tos> Hét égre süt a rak, de még nincs, meleg nap közben viszont már nagyjából 15 fok lehet a hőmérséklet. Hajrá tavasz! Lát egy 911, 168. Nem tudom, mondtam már, hogy a napsütés mellé jelleg mínusz 2, fok járul, tehát a felhőtlen ég, megtette a magái jótékony hatását a tekintetben, hogy hideg van. Három perc múlva lesz reggel 7 óra. Ezek a bemelegedés percei, hogyha a telefonnal hozzá akarnak járulni jó, ha nem, akkor zeneszól. szól. 061 911 Színész, száll, a már az hogy én bemelegettem. Az elmúlt napokban említést tettem arról, hogy milyen fantasztikus nézettsége van a műsornak, ennek bárki egyébként utána nézhet, tehát ezek nem ilyen zseből elővet adatok. A YouTube Watchról valók az adatok van egy teljesen érthetetlen nézettség, ez egyébként uh, alapvetően úgy jön létre, hogy belenéznek, ez egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy végignézik, és lehet, hogy többször is megteszik. Február 15-e vezet messze Zúja katoróvával, ez akár hiszik, akár nem, 163 ezer YouTube watchot ért meg, csak a hitetleneknek mondom. Március 1-én Duda Ernő, aki a jövő héten ismét Belátogat hozzánk, de most nem a koronavírusról fog vele beszélgetni. Vele március 1 a beszélgetés 51 ezer YouTube vacsot ért. Ez egy találomra való jövetel itt a Ganglistán. A harmadik nálam most éppen március másodikán án El László, csak hogy ő is vonza a népet. Ő 24 ezer embert tudott leültetni, de rosszul írom, mert például március 5-én nemes Gábor 30 et vonzott. Március 18-án a Nemes Gábor 12 ezeret. <kül> Március 24-e 12 ezer nézőt hozott. Március 19-e 19 ezeret. 19 Teljesen hihetetlen. És akkor ehhez jönnek még a Facebook, jön az online rádió. Soha a büdös nem gondoltam volna, és ezeket az adatokat nagyon nehéz hamisítani, vagy ha lehet hamisítani, akkor én biztos, egy nem tudom. Egy telefon még belefér, egyetlen egy. 0 168, Aztán Füries Balázs, Navracsis Tibor, Balus András Akadémikus és Sziártó László doktor gyerekgyógyász. végig néztem a meccset pár percet nem néztem tisztességes 3-3 született nem játszottunk jól. Cseri vagy a lengyelek sem játszottak jól, hát ez sekéjeké. Azért a két gólért, amit másfél percen vagy egy percen belül kaptunk, de hát minden gólért kár, amit mi kapunk. 7 óra öt perc. Ügyes, Fia, vagyok. Fiala János vagyok. Jó reggelt, mozgalmas heted volt. Nem unatkoztunk ezt de talán sikerült tenni valamit budapesten. Van, tehát aki, aki nézi, és nem csak olvassa azt, ami történik, tegnap ugye végignéztem a kisamburussa való sajtótájékoztatót, ugye ami a nyilvánosságot illeti, arról múltkor beszéltél, ha már nyilvánosság, akkor két mondatban elmondod a saját szavaidal az, hogy mi történt a 15. kerületben a héten? Sokat ne... Tecséreljünk erre. Ugye az volt a feladatom, hogy a csökken tettük a kis- és középvállalkozások és munkahelyek megteremtési érdekében egy kedvezményt adtunk az iparizési szigetési kötelezettségből, a kis- és középvállalkozásoknak középen egy szűk körnek. A legsérülékenyebb vállalkozói körnek, és ezzel kapcsolatban e, e, kell egyeztetnünk az összes kerületi önkormányzattal. 22 kerülettel egyeztettem, azért nem 23-mal, mert az egyik e, kerületünk az 25 ezer lélekszám alatti, és ott ugye ők ugye megkapnák a törvényerejénél fogva a, a, azt a, a és melyik amit az, az adócsökkentés eredménynek. E, ez pest és, és e, e, 22 egyeztetésen vagyunk túl, az összes kereti több polgármesterrel egyeztettem, kormánypártiak és ellenzétek, zömében Budapesten ellenzékiek, e, mindegyik egy korrekt, konstruktív megoldás kereső és egymásnak a kölcsönös tiszteletet megadó. Egyeztetés volt, és ehhez képest a 15. keleti polgármester azt mondja, hogy tudtunk és beleegyezésünk nélkül a közszereplőnek, abszolút nem minősülő főosztályvezetők képmását is az internetre kirakva, Facebookban élőzte a beszélgetést. Ez nyilvánvalóan személyiségi jogi jogsértés, de ezen magában sincs teljes bizonyossággal meg is nyerni, a perre megy, de hát nyilván nincs politikus, politikusi csúpperekkel, nem fogom a Magyar Bíróságot terhelni. Egyfő mondhatnám azt, hogy csalódás volt, másfő, ha azt mondom, hogy 22 egyeztetésből egyetlen volt valamilyen zavar, és az minősül kivételnek, és ne is azt lát, szóval. Hány egyeztetés volt a főpolgármesteri hivatal a munkatársaival, illetőleg a vezérkarral mert hogy erről Facebook bejegyzések szólnak, de magukat az alkalmakat és azt, hogy azokon mi történt, a tegnap itt leszámítva nem olvastam. Minden nap voltak, Vagy telefonon, vagy online, vagy személyesen minden nap Kisandus főpogájárnester helyettessel, titkárkata főpolgármester helyettessel, főpogájárnesteri kabinettőnek kollégá, jó magam, Vitézi ne lett volna önkország helyettesen, hanem itt intenzív munka folyt, ezért is sikerült talán jó eredményt elérni, és Budapest érdekében jó, kölcsönösen elfogadott megállapodásokat, egyeségeket kötni a második is. Ahhoz képest, mint amit az ember általában az elmúlt időben látott, bár általában nem lehet semmit sem látni, csak konkrétan, konstruktívnak tűnt, Ha azt monddám, hogy relatív, akkor már nagyon sok itt a fosztóképző az, amit az ember tegnap láthatott kisamros főpolgármester, helyettes illetőleg Füriás Balázs megnyilvánulása révén e egy zuhanyhíradós információt azért adjál végül is. Karácsony Gergely ezekben a tárgyalásokban milyen mértékben van jelen, illetőleg arról végképp letehetette a nagy érdemű, hogy ezt a sajtótájékoztatót párhuzamosan ő is te tedd. Utolsó kérdést könnyű megválaszolni. Rajtam sosem múlik. Tehát, hogy én örülök, hogyha a külpolgármester a A legfontosabbnak azt tartom, amely, amely múltkor elmaradt, beszéltünk azt a ma út, hogy Igen. Ebben, és szerintem jó az, hogyha utána kiállunk együtt, és nem az egyik mondja, vagy a másik mondja, hanem Eben egyik mondja. teljesen igazad van, de, de ha már itt egy pillanatra megállunk, ez az, a legfontosabb. Ez igazad van, de ismét egy technikai kérdés, annak semmi értelme, hogy olyan kérdéseket tegyenek föl, tegnap ugye a Népszava és a Magyar Nemzet tett föl kérdéseket, amelyek mind-mind a Közfejlesztési, közfejlesztési tanácsok ülése előtt érkezheted be, mert végül is annak semmi akadálya nincs, az csak technológia kérdése azért ma már tart itt a világ, hogy utána fel lehessen tenni, miután ti beszéltetek online kérdéseket, ehhez képest szavatosság idejüket tekintve, legalábbis ahhoz képest, ami tegnap történt, lejárt kérdéseket feltenni, hát abban van valami bumfordi. Hát ebben, mint reporternek, újságírónak neked tökéletesen igazad van, azt gondolom, hogy van hova elődnünk, a következő lépés valóban az lehet, meg reméljük, hogy túl leszünk ezen az egész járvány járványhelyzeten, és mondjuk úgy tarthatunk sajtótájékoztatóba, hogy az békeidőben megszoktuk, hogy az újságírók ott ülnek a teremben, meg ami a mi bevezetőnket, és rögtön után a szétbombát. Jó, de az online az is lehet kérdezni, az, az egy másik kérdés, az igaz, operatív törzsdős a kormányi igaz, fúrsa igaz, van, lehet. Igaz, Igazad van, igazad van. Én a magam részéről a, mindig azt tudom neked megígérni, ami rajta múlik. Én képviselni fogom és küzdeni fogok azért, hogy a legközelebbi SKT után úgy tartsunk sajtát még ha online is kell tartani, hogy utána valóban kérdezhessenek az újságírók. Kérnek egy kicsit azt, hogy ahhoz képest, hogy a múlt héten... Nem, nagyon értékeltem. Ez nem ez volt, most már legalább ez, tudtunk Ez közösen. egészen más volt, de akkor az, személyre, illetőleg az ő által... Igen. Hogy Itt... Azt, azt akarom mondani, hogy, hogy de hagytam, nem múlik. Tehát mondom, én bárkivel, mert nem szabadít ilyen presztizsizéket játszani, hogy vele igen, vele nem. Van a másik, van a városháza, meg van a kormányoldal, a oldal. Engem ki engem a ki változik jelöl ki a városágain örömmel, megtiszteltetés lenne, és nekem a budapestieknek is budapestiek is talán megérdemelnék, hogy ezek után a külések után főpolgármester úr. Az is a kormányoddal azt is jelezte, hogy ez tényleg Karácsony Gergely döntése van, amikor észleltük azt, hogy ő igazándiból államtitkárral nem esetleg csak kisztel tartana. sajtótájékoztatót. Meg is tudom érteni, a Gulyás Gergely jelezte, hogy bármikor de, de, de, de, de, de, de, de természetesen de megtartja a főpolgármester úrral, hogy ő úgy kívánja ezt a FCT utáni sajtótájékoztatást, tehát rajtunk nem múlik, készen okay. állunk de Kis Rambus azért nagyon képen van a is Nem, és humora is van, van. Ha most azt mondom, hogy van közöttetek kémia, akkor ez félreérthető, de aki Kejfejancsi hallgató és néző, az tudja, hogy ebben az esetben nem két vicsorgó embert lát egymás mellett, akiket kényszerűen egymás mellé állítottak, hanem két olyan embert, akik látható módon nem esznek egy tányérból, de annak érdekében, hogy a dolgaikat rendezhessék, és hát természetesen nem a kettőjük dolgát, hanem a budapestiekét ennek örvén eh, kénytelenek is, de tudnak együttműködni. Eh, a praktikus kérdésekre át átvár... A megoldást mind a kettőt. Igen, nem eh, eh, arra kérlek, hogy ne ködösíts, ha nem tudsz válaszolni, akkor kérlek, ne válaszolj. Nem eh, soktam. Eh, igen, csak de hogy egy ez eset. ugye egy, egy nyitott kérdés még beleértve, hogy ez az elmúlt idők fejleménye. Ugye az egyik pont, amiben megegyeztetek, és aminek már volt előzménye, ez ugye az egészségügyi együttműködés, ez 42 milliárd, 10 milliárd kerületenként amelyeket egyébként Budapest fő önkormány, a Fővárosi Önkormányzat oszt el az egyes kerületek között, és amelyek egyébként ugye a daganatos szűrésekre is vonatkoznak, az, az egyik része, a másik pedig a rendelőknek a felújítása. De most a rendelőket illeti, abban egy egészen új helyzet jött létre a 137. 2021. március 23-ai rendelet révén, amely ugye a centrumkórházak alárendelte átmenetileg veszélyhelyzet idejére a szakrendelőket tudsz-e, vagy akarsz-e a tekintetben megnyilvánulni, hogy az az aggodalom, ami megfogalmazódott az elmúlt időben X emberben és Y helyen ezt le is írták, hogy ez egyébként a veszélyhelyzetet követően meg fog szűnni. Nevezetesen ugye az, hogy a területek, területek illetéges kórházak szakmai irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők veszélyhelyzet idejére. Volt már olyan, ami veszélyhelyzet idején született, és aztán megmaradt veszély helyzet után is, mondván, hogy ez egy logikus döntésnek tűnik. Kérlek, ne válaszolj, ha nem tudsz róla, de ha tudsz róla, elképzelhető-e? Nincs az, hogy tudomásom ezt... olyan kormányzati szándékról, hogy ez a helyzet után is így maradjon, de ez nem az én szakterületem, és nem is kell, hogy tudomásunk legyen, akkor se, ha van ilyen, és természetesen, akkor se, ha nincs. De természetesen érted ennek a delikált helyzetét ebben a szituációban? Még azt is tudom neked mondani, én biztos nem fogom eljártani se a kell Jancsiba, se máshol, hogy mindenhez is értek. Tehát nyilván ez egy elég fontos egészségügyi, egészségpolitikai kérdés, hogy hogy a leglogikusabb a betegek érdekében. Ne az intézményeket nézzük, meg, hogy kormányunk, kormányzat, kinek a micsodája hoztam, azt kell nézni, hogy mi a legjobb a a betegeknek és a magyar embereknek nem tudom neked megmondani, mert nem értek hozzá, és sose fogok úgy csinálni mint érteni Nincs közben az egészségpolitikához. Igenis. E, ami ugye a közlekedést illeti, abban nem volt vita, hogy a budai fonódó, a pesti rakpart, ugye a pesti rakparton, és az Kisamrus nagyon jól elmondta, hogy ott valójában egy technológiai kérdés van. Egyrészt van ott egy főcsővezetéknek a cseréje, másrészt van a rekonstrukciója ennek az alsó rakpartnak. A kérdés az, hogy te a mai tudásod szerint ma március 20. -an. Hatodik a péntek van. El tudod azt képzelni, hogy ott nem két különböző időpontban zajlanak majd az események, hanem egymást követően, ami célszerű, de ami Budapesten és Magyarországon nem mindig van így, függetlatt, hogy éppen milyen kormányzat van? Csak ezt tudom elképzelni. Tehát a két legyet egy csapásra. Ugye ott egy nagy vezetőket, ezt a Szentpár vezetőket ki kell cserélni, meg kell javítani, már a nagyon régi darab és akkor úgyis föl kell nyitni az egész rappartot, és meg kell állítani azt a forgalmat. Nyilván az egyetlen észfelű megoldás, hogy akkor pedig a rappart átépítése is ezzel egy időben történjen, mert ne, ne csináljuk meg a szentábot, majd újra, fél év múlva újra barkácsolunkhoz szörnyűen. És nem volt vita a kellenföldi buszpályédvar bővítése, valamint a Budapest Vasút 20 2020-2040 koncepció kapcsán sem. Viszont, hogy párba legyenek állítva, függetlenül, hogy ezeket természetesen nem lehet párba állítani, de úgyhogy hogy sikerült, nem sikerült, sikerült, nem sikerült, szeret, nem szeret. Valójában, miközben mi erről hosszan beszélgettünk, és Teljesen tiszta, aki nézte ezt a sajtótájékoztatót, olvasni egészen más a számára, és követi az eseményeket, amit egyébként nem lehet mindenkitől elvárni. Azt tudja, hogy a Budapesti Közfejlesztések Tanácsának nem először volt ülésrendi pontja a Galvani Híd, és az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Galvani Híddal kapcsolatban, amiben megegyeztek, azt nem nyitják újra a felek, tehát nincs arról szó, ami Magyarországon egyébként nem ritka, sajnos, hogy újra és újra kezdenek egy és ugyanazon dologról, pedig már az ember azt gondolná, hogy túljutottak valamilyen pontot de valójában, miközben számodra evidens, hogy a Gálványi Hídnak a közlekedési része, már ami a Pesti oldalt illeti, az megoldott. Ott Kisamburus elmondta azt, amivel kapcsolatban azért nem vagyok teljesen képben, mert amikor én legutóbb beszélgettem veled, és hát ugye én korábban kapcsolatban voltam a 19. kerülettel, amely szintén érintett e tekintetben, és ott szintén Gajda Péter egyáltalán nem beszélt arról, hogy ott jelentős problémák lennek itt azok, lennének de most itt azt mondta a főpolgármest hogy ott három vagy négy olyan kerülettel kell egyeztetni, amelyek ott érintettek, itt nem csak a határútnak az a bizonyos szakasza van, hogy föld alatt, föld fölött, és hogy ezeknek a kerületeknek, illetve a lakosoknak a megkérdezését nem lehet kihagyni, és ezt nem lehet pótolni egy medián által elkészített közvéleménykutatással, amivel a közelmúltban lehetett olvasni, és amit egyébként a Budapesti, köz Budapesti Fejlesztési Központ rendelt meg. Igen, de azért szerintem az fontos, és helyesen járta el hogy megbízott egy olyan közülön kutatót, aki 30 éve megkérdőjelezhetetlen szakmai tekinti, és semmiképpen sem mondható rá, és nem is mondja senki, hogy a, a kormány közeli kormánytámogató kutató lenne, és a Medián egy egyezer fősárkéven -sárkéző kutatást Hán folytattak Budapesten, amiből azt jött ki, hogy 70% körülje a budapestieknek azt gondolja, hogy jó és szükséges megépíteni e -hát a déli peremhidat, a galvani hidat. És szerintem most ez a legfontosabb kiindulópont, hogy Budapest közlekedésében szükség van egy új egyensúlyra. Ugye jövünk kívülről befelé dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igényben venni békeidőben naponta Budapestre és az agglomerációból, Budapest külső kerületéből és az agglomerációból több millió van. Ebben, ebből egy millió utazás befelé a városmak felé, Budapesti külső kerületek, a városhatáron belülről, és az agglomeráció egy igaz, millióan ebben de, de nagyon sok a konkrétum, tehát nem érdemes itt... Mm. Uh, Jó, ha nagyon szemetele lennék, akkor... Az... Mondat, az... Igen, igen. A, tehát a? ugye azt mondja a a hidak nem a semmiből jönnek és nem a semmibe mennek. Szerinte azt is meg kell nézni, hogy az ottani forgalom hogyan csatornázható be az úthálózatba. Mindenre tekintettel azt hangsúlyozta, hogy a főváros azt a nyombolat tudja csak támogatni, ember az érintett városrészek 10, 9, 11, 19. kelet közösen megállapodott. A megoldás arra, hogy jobb legyen Budapest közlekedése az három, a közösségi közlekedés folyamatos javítása, a hiányzó északi és déli keremhíd először a Galvani, aztán meg az Aktinkuminak a megépítése, és valóban a hidakhoz kapcsolódó külső körülti elemek fejlesztése, megépítése, szélesítése, és akkor tehermentesül a belváros, és jobb lesz a kapcsolata déli városrészek között. Egy éve megegyeztünk az SKT-ben, akkor kimondta a főváros, hogy jónak tartja a Galvan Higat, támogatja a kormányzatnak ezt az elképzelését, és előírta, hogy hét vagy hét, vagy 6 nyom különböző nyomban a változatot egy, az egyetlen kritikus szakaszon, valójában egyetlen kritikus szakaszon, és teljesen igazuk van azoknak, akik azt mondják, én is közé tartozok, hogy itt nagyon gondosan és a helyekkel együttműködbe kell eljárnunk. A határút eh, eh, eh, eh, kisergő eh, szakasz, ugye a kisergő ott a József Attila teret mellett. Erről beszéltünk, volt négy mellette, vagy eh, öt vagy hat eh, vagy eh, hét verzió alagút, nem alagút, részben ebb, alagút ebb, ebből, ebből van egy, amit a legtöbben tudnak tárgyalni támogatni a határút alatt elvezetni mélyvezetésbe a föld alatt a, a forgalmat és aztán az ülőjút kibukkanna, ezzel is van elsősorban Kispestieknek, Bekerlepelepeiknek gondja. De ha, ha itt nem születik meg is, akkor arra is van megoldás, mert az egy évvel ezelőtti határozat kimondta, hogy ha egyik nyomvonal változat sem fogadható el, most szó szerint idézek, akkor a hat alternatíva közül, akkor hat volt ezek szerint, hat alternatíva közül, ha nem tud a tanács, mármint a közfejlesztések tanácsa döntést hozni, a projekt Pesti végpontja a Soroksári útra vezető, Rákkevei-Soroksári-Dunahíthoz kapcsolódó közúti csomópontban legyen, és onnan befelé Pestre marad, a, a, a, a jelenlegi állapotban marad meg az úthálózat, és senkinek a háza, vagy a, a lakóterülete környékén semmilyen útépítés nem történt. Tehát van megoldás, de mi azt tapasztaljuk, hogy a városháza, mintha kezdene a Galvani hittól magától elfordulni, és olyan egyszerű technikai lépéseket sem tett meg tiszteletteljes levelek kérések ellenére sem, hogy mondjuk egy közútkezelői hozzájárulásnak nevetett. Igen, az, ezt de, igen, piánja, az és a tervező tudjon dolgozni, de az, hogy a fővárosnak meg kell mondani, ki kell jelölni, ez egy nagyon egyszerű technikai dolog, épül egy komoly új út, úgy a maga híd és kapcsolódó úthálózat, és a fővárosnak, főpolgármesternek egészen konkrétan meg kell jelölnie, hogy ki a közútkezelő, a leglogikusabb ilyenkor ez is szokott történik de ez egy, ettől még egy szükséges technikai lépés, hogy a budapesti közútkezelő, a főváros saját cége a közútkezelő, és akkor utána a tervező vele tud tovább egyeztetni, és hogy hány sáv legyen, merre kanyarodjan. sávszélesség egyedekről. nagyon fontos, kooperációkat tartani, és együtt hogy és akkor így tud tovább menni a tervezés, és akkor az engedély, engedély benyújtásánál senkit nem ér meglepet. és Ha ilyen lépéseket többszörű kérés ellenére sem tett meg a, a főváros, és voltak olyan sajtó nyilakotkozataik, ami alapján mi úgy olvastuk, hogy lehet, hogy ők meggondolták magunkat, és nem akarják a galvani hidat, és mi csak azt tettük ki tegnapi napon, hogy mi tartjuk magunkat ahhoz, az elvhez, amit találós idején is, és karácsony idején is folytattunk, vannak elképzeléseink, de nem valósítunk meg semmit, nem építünk meg semmit Budapesten jelentős fejlesztést, amit a városvezetés nem okay, támogatja, csak annyit kértük, hogy öntsenek tisztalizat a pohárba, a kormány megszervezi a galvani de de az a, a, a fiúkban a, a terveket. A, a vízöntésnek van határideje? Bocsánat még egyszer? A vízöntésnek határ. van határideje? Aminek? Hát a pohárba valami. Bízöntés. A vízöntésnek, igen, igen, igen. E, e, szerintem, ha. E, e, én nem akarok senkit sem határidőzhetettel, meg e, milyen, milyen ultimátumokkal revolver nyúlzan, azt mondom, hogyha itt fél éven belül, inkább negyedéven belül nincs eredmény, okay. akkor az azt jelenti, hogy a főváros nem támogatja a hívmai uh, És akkor mi elállunk tőle, bekerülnek az azt a terület. Ugye másik pont, függetlenül csak jelzem, majd a beszélgetésünk legvégén, vagy valami naptát kell előkapni, hiszen a jövő héten nincs péntek, nem tudom, hogy mikor lesz a főváros, a majd a hipával kapcsolatos tárgyalás, tehát egy időpontban meg kéne egyezni. Uh, Filipov Gábor már elvállalta a csütörtök hét. 5 7 30 de 7-30 például szabad, de e, a, akkor legyen a következő a zöldítés. Minden nem fogunk tudni végigmenni, de szerintem az meg is haladná az emberek érdeklődését. Függetlattól, hogy a zöldítés az egy nagyon is központi téma, különböző területnagyságok vannak leírva, 5 e, év után 39 helyen, és ugye ez meg is van nevesítve, nevezetesen, hogy innentől kezdve ne 6, hanem 9 négyzetméter zöld terület per fő legyen Budapesten amit természetesen nem ebben a konkrét formájában kell elképzelni, hanem mindenki érti, miről van szó. Két olyan uh, helyszín volt, amivel a kapcsolatban nem sikerült megegyezésre jutni, és mind a kettő szimbolokos és én ezt egyébként értem, és kicsi volt a valószínűsége, hogy sikerül az egyik a Városmajor, a másik pedig a Városliget. A Városligettel kapcsolatban Kis Ambrus teljesen érthető módon azt mondta, hogy ő semmilyen olyan munkacsoportban nem szeretne részt venni, vagy ember delegálni, amely még csak a látszatát is megteremti annak, hogy ők elmozdulnak bárhonnan is, amiért a Városligettől gondolnak Nozaran, ami pedig a, a városmajor illeti, ott ugye az szintén szimbolikus, ugye a két színháznak, a Városmajornak és a margész az emlegetése. Ez egy korábbi történet, annak szintén részese voltál. Illetőleg a Városmajornak a fejlesztése, ahol te azt mondod, hogy azt a területet az szüntessék meg, zöldítsék, azt akár felfoghatja a fővárosi önkormányzat, mint a lendőképviselő jelöltnek a, a, a programját, amely kedvez bár ki tudja, hogy mennyire kedvezőtlen a városmajorok számára, hogy ott van egy színpad, és ezt is elutasítják. Nagyjából van öt percünk erre a zöldítésre, figyelek. Igen, akkor beszéljünk először erről a két kérdésről. Valóban a Városmajor mindenképpen azt szeretnénk, hogy a Városmajori Park, amely a duplája volt eredetben, amikor létrehozták annak, a most, a városmai part megújuljon és bőzüljön, és legyen egy jobb közparkja ez Budának. A programunkban, a kormány által támogatott programban van benne az, hogy mi azt tartjuk jónak, és ezzel a kerületi polgármester, Pokolnyi Zoltán is teljesen egyetért. Természetesen itt is a kerülettel együtt dolgozunk ezeken a terveken, hogy találjunk jobb helyet Budapesten a Városmajori szabadtéri színpadnak. Én sosem értettem, hogy miért van az összesen kettő fővárosi szabadtéri színpad egy kőhajtás irány egymástól. Az egyik a Margit-szigeten, a másik meg a Városmajorban. Azért és ez egy Pesten nagy külhajítás. Egy... egy nagy külhajítás, de azért mondjuk kerékpárral meggyalog sem olyan óriási távolság egymástól. E, és azért ennél sokkal nagyobb, és Pesten pedig egyetlen egy szabadtéri színpad nincs, és ami mi javaslatunk azt pokorni dolatánnak közösen, hogy ugye fejlődik a népliget, megépült ott az operának ez az Ejfel, csajnok nevezetű próba és előadóterve, tervezzük oda az ütézi Dávid betetésével az új közlekedési múzeumot és ott tér is van bőven, egykori ipari területek, kitűnő helye lenne egy városias térben egy városi szabadtéri színpadnak, és a város majorban pedig szűnjék meg az a mizéria, amit nyáron az ott lakóknak el kell szenvedni, Szűk utcák, rengeteg autó, egyebek. egyedek. Nőjön a park, töldítsük be azt a területet, ahol most a szabadtéri színpadban is csapjuk a parkhoz. Pokorni Zoltán van ez a javaslatunk. Szeretnénk erről egyességre jutni a fővárosban. Elkezdtük ezt a folyamatot, ma még nincs egyetértés. Ligetném, ezt tudomású veszünk. Mi azt mondjuk hogy a legelejétől kezdve azt sajnáljuk, hogy a főváros valóban következetes azt mondja, hogy van, amiről még csak tárgyalni sem e, hajlandó, mi pedig azt mondanánk, hogy jó lenne az egész Liget ügyét egyben tárgyalni, had bizonyítsa már be hogy László Bence, Hogy ott mindenképpen minőségi módon gyarapodik az öltfelet, ami elkészült az egyébként bizonyítja, mert mágnesként vonza a lakókat és a a Budapest egy nagyon jó minőség fejlesztés valósult meg, és hogy vannak érvek a három tervezett még nem, meg nem épült épület mellett, de akkor esetleg beszéljünk arról, hogy melyiket hagyjuk el a háromból, hogy megépülhessen legalább a Nemzeti Galéria egy, a korábbi Petőfi csarnok és egy ipari csarnok helyén, tehát egy Fikars, mint egy négyet nézten nyitsem elvéve zöldterületből. Szeretnénk ezekkel szakmai érvekkel párbeszédet folytatni, tudomásul veszük, hogy ezt kizárja a párbeszéd Igen, tört. további két dologban nem sikerült, bár ez a zöldítéssel kevésé van összefüggésben, de a szabadidő eltöltésével annál inkább. Ugye az egyik a biodóm amivel kapcsolatban volt egy ajánlat, de annak a tartalma még nem teljesen tiszta, illetőleg azt Kis Ambrós főpolgármester helyettes egyértelművé tette, hogy a konceszióba adott gellért siklóval ők nem tudnak és nem is akarnak mit kezdeni. Igen, az utóbbi azt nem tudom, hogy hogy fogunk, tehát Most nem beszéltünk mindarról, amiben egyet Igen, és igen. Az, azt mondom, hogy nagyon jelentős a budapestieknek. Ezt még szeretném azt szeretném neked hogy ami pár az pár pár egyetemeket illeti, arról soha nem beszéltek. Tehát vannak olyan pontok, amelyek teljesen fehérek, ott van a tartály, Na, igen, a tartály... Okay, ez így van. De ti sem Na, beszéltek se, róla már, uh, mint a je... felek. Uh, igen, uh, hol is tartottam? Igen, a siklónál... A, ott, ott van egy, ott még nem tudom, hogy fogunk majd előrévítni, ott valóban van egy megközelítésbeli különbség. E, ugye itt arról beszélünk, hogy a, a Gellért hegyre menne föl, Gellért hegy tetejére egy sikló, és ha kipítjuk a turista bukszokat, ami egy helyes lépés, és a barát mert esőt lenne a levegő minőségének a levegő tisztaságának, és a sikló megépül, akkor ez egy garantáltan ahogy egyébként a budavári sikló is, egy garantáltan nyerességes közlekedési eszköz, mert egyszerűen annyian mennek föl, hogyha másképp nem tudnak fölvenni, csak siklóval, akkor az annyi jegyárbevétel lesz, hogy ez egy nyerességes, ügyvetileg értelmezhető dolog. Akkor viszont mi azt mondjuk, hogy ne költsünk rá közpét. Tehát, hogyha ezt egy nyílt, fair tiszta pályázaton ki lehetne választani egy magánfejlesztőt, aki ezt megépíti és működtetés után, még nyereségből be is a Gellért-hegy jobb közparkáépítésébe, és a Gellért-hegyi közpark működtetésébe, akkor miért költsünk erre az adófizetők pénzéből? Ugyanakkor a szővárosnak csak közberuházásként, tehát a adófizetői pénzből megvalósuló építkezés. Két kérdés marad... Ezt még nem tudom, hogy vagyok mikor lesz a találkozó, ami a működőben, ugye ezt külön hangsúlyozta a kisambrus, hogy amiről tegnap volt szó, az minden a működtetéssel kapcsolatos. A működtetéssel kapcsolatban lesz egy egyeztetés a jövő héten, az mikor lesz, melyik nap? Rendben, a szerdán most nem emlékszem meg, nem, de van egy konkrét időkasszony. Oké, okay, rendben van. A kérdés az, hogy csütörtökön. 8 óra, nékor szokott lenni a Bence, de ha neked azt kell, akkor én elintézem, vagy fél nyolc, vagy fél kilenc, vagy megkérdelem a főtobot. megmondom őszintén, én jövő csütörtöttön már nem lennék, úgyhogy a jövő csütörtöttön a vitézi Dávidot, hogy a, a domonkos tudnám felajánlani, azt jó, akkor egyeztessünk a jövő héten, hogy akkor yeah. legyen a következő héten, ami kettünk beszélgetése, vagy pedig, mert úgy ott, ott adnak azért lenne kevésbé. az a kérdés, hogy ki van a delegációban, mert úgy itt olyan, a, a fontos lenne arról tájékoztatni az embereket csütörtökön. E, egyesztessünk ő, el... most jó? A, Rendben egy rövid jó? jó, jó, jó, jó, jó. jó. jó. jó. Rendben. jó? Na, végülis a család is van valamiért. Meg a gyerekek is kell tesszük látni, tesszük. vagy a gyerekeknek az apjukat. Nagyon szépen köszönöm de. a rendelkezésre állást. Én köszönöm, minden Szépen. jót Önök hallották. Azt szokták mondani, hogy melegváltásban én ezt a szót kineválhatom. Itt szeretném elmondani, hogy az, hogy a kerületek, illetve a főváros, illetőleg a. a az államtitkárság részéről kiszólal meg, az nem az én politikai hovatartozásomat mutatja. Az azt mutatja, hogy az elmúlt időben a KFJ-ncsik Káder politikája hova jutott, vagy hova nem jutott, kérdése Igen. Jó reggelt! Halló! Jó, Jó reggelt! reggelt. Jó reggelt! Kezdjük az Uhányi híradóval Navras és Tibor van a vonalban. Azt kérdezem öntől, de nyilvánvaló, hogy nem fogunk a Mariana árok mélységéig jutni, de amikor belenézett, mert feltehetően belenézett abba, a videóba, amit előzetesként közzétett egy flamand televíziós, amely Szájer Józsefnek az elkapásával kapcsolatos volt, ahol a Siffer még azt meg is jegyezte, hogy milyen érdekes, hogy ott a rendőrség mindjárt stábbal együtt jár, de aztán a flamandok elmagyarázták, hogy miért is volt úgy, hogy mindjárt volt ott egy kamera, majd még aznap délután vagy aznap este eltűnt a felvétel. Nézze, én minden ilyet megnézek, a barátnőm... Tehát Wittinkoff Tamáshoz nekem nem volt semmilyen viszonyom, de nem tudtam me nem megnézni azt a videót, amit közzétettek róla, és amely nem az ő érdekében készült, de amely mégis csak az ő e családon kívüli életéről szólt nekem ez munkaköri kötelezettségen van, aki másképp látja. Wittinkoff más is ismertem, utána egy kicsit más gondoltam róla. Én Szájjel józsef -e sokkal régebb óta ismerem, mint a wittinkoff de aztán a kapcsolatunk megszakadt. Nagyon régen nem beszéltünk, nem találkoztunk. Nézni ezt a videót nagyon fura érzés volt. Ha ő látta, akkor eszébe jutott-e bármi is, beleértve, hogy ez vajon, milyen politikai vagy nem politikai akció része, hiszen hogyha egy videó fönt van, majd 12 óra után eltűnik, mert hogy személyiség jogokat sért, illetőleg annak egy vágott változata marad fönn, azért az nem teljesen jelentéktelen, bár ő mondhatja azt, hogy nincs jelentősége. Nem néztem meg. Nem néztem meg. A videót sem néztem meg. Ezek nem vagyok. Az életek, ezekre a részeire nem vagyok kíváncsi. Ha esendő embert akarok látni, akkor fővel látok. a nézok a kikőrbe például. Akkor elmegy múziba. Hát akár, de én ezt nem nézem meg. Én, én, én továbbra is fenntartom egy nagyon becsülöm szájéről, és hát függetlenül hogy mit történt szerel, az a 30 év, vagy 35 év, ami... Focsánat, ennyi? 30, 30, 35, igen. Ami én ismerem őt, az, az ad annyi alapot, hogy nem már megváltozni az ember a szájéről, és hát akármi is történik. Ebből azután nem is nézem meg sem. De maga a tény, hogy egy ilyen film készült, annak van jelentősége, vagy nincs? Hát persze, Sibber az teljesen de a sok, sok kérdésen általában, de, de itt is teljesen igaz van. Ez azért meglehetősen furcsa, nem, hogy, hogy rendőrosztagok, főleg a csoportokkal már kellene. tudom, hogy vannak a nyugat-európai tévé társaságoknál lehet, hogy magyarnál is, nem tudom, ezek az ilyen dokumentum, vagy áldokumentum sorozatok, ez a töltsön 24 órát az ország legveszélyesebb körzetében, vagy nem tudom, és akkor de nem hiszem, hogy itt erről reszólható. Két dologról írt a héten, de még mielőtt ide eljutnánk, a múlt héten szombaton talán fogtuk magunkat és bevágtuk magunkat japán gyártmányú autómba és végül is eljutottunk Veszprémbe, szépül. Egészen elképesztő ugye, ott járkálni, vagy bárhol járkálni, mert ugye, hát, ugye, turisták hadával nem lehet találkozni. De sok minden. Sok minden változott, sok mindent felújítottak, és gondolom, hogy ebben a átvit értelmében az önkeze is benne van. Igen, és köszönöm szépen a jól mert mert általában mindenki arra szokott panaszkodni, hogy át 2023 Európa kulturális fővárosa lesz, és mégsem tudunk semmit róla. Ami a legültesebb, hogy sokkor maguk az újságírók rosszok szóval, a terepanak, hogy azért meg a dolguk lenne, hogy írjanak egyébként zólva. Úgyhogy jól esik mindenfajta a visszajelzés szerintem, is nagyon jó formáját kicsi most, hogy a nagyja ilyen sporthasolattal asszal élni. Csak sajnálom, hogy ilyen rossz idejük volt, nem úgy, hogy... Annyira nem volt rossz. Rán... Á, hát ez, igen. De ezt én nagyon szép szabazzal nyáron is, össze, meg is. De, de hogy talán, ha még egy két év múlva jönnek, mennek, akkor, akkor lesz talán neképp aztán ugye elmentünk uh, a Szkálvári Adon, vagy hogy hívják azt az izételnézést? Benedekegy. Ami bárra aztán van. Uh, ahol van? Az, az a nyúlvány, ahova ki lehet menni. Igen, Benedekegy, Benedekegy. És hát onnan gyakorlatilag mindent be lehet látni, beleértve Igen. a viaduktot, és nem tudom, olvasta el, hogy az elmúlt héten egy budapesti hölgy ott vetett véget életének? Igen. Ez előbb szakott fordulni, élete egy két, bármilyen lazítat is, timid a mondat, de tényleg így van a, a viadust. Egy ilyen. És a Benedekhegy is egyébként, ahol a jártak. Most talán már nem annyira, de hogyha megfigyelték, akkor az egyik oldal a céljárásnak köszönhetően, vagy a céljárás következtében sokkal meredeket Igen. a másik oldalra. és az előfordul, hogy itt a meredek, meredek részén le lecsú az Annyira így van, hogy még az is eszembe jutott, hogy érdemes lenne oda korlátot tenni, de az annyira megváltoztatnának az egésznek a kinézetét, hogy az tönkre tenni. Igen, meg én mindig ezen gondolkozom, mert az is sokszor felmerül, hogy a iadukra is kellene valami olyan védő, háló, fölé, ami, ami megakadályozza, hogy emberek leugorjanak, de nem tudom, meddig juthatunk el a gondoskodás szintjében, a én úgy gondolom, ha valaki nem tudom, tehát én, én is úgy vele, hogy az, az, az ember, ott a Benedekhegyen a józan ember látja, hogy a veszélyes, nem megy annyira közt Tehát nem lehet teljesen megvédeni az embereket szerintem az élet minden, minden egyes. Ugye ezt használom fel arra, bár az eredeti kérdéseim közé nem tartozott, de a, a járvány miatt, a pandémia miatt folytában itt van. Azok a protokollok, amelyek egyébként a mi életünket meghatározták és meghatározzák, azoknak mennyiségi vagy minőségi vagy feloldódását tapasztalja. Ugye sok szó esik arról, hogy mennyire lesz ugyanolyan az életünk, mint korábban volt, uh in azt nem tudom, hogy mennyire lesz ugyanolyan az életünk, mint korábban volt, de azt érzékelem, hogy a gravitációt leszámítva, meg még egy-két dolgot, ami a fizikatörvényszerűsége valójában, amit emberek kötöttek egymással a hétköznapi életük vitele érdekében, azt egy ilyen rendkívüli helyzet, a szószoros vagy a szó átvét értelmében vett rendkívüli helyzet, meg tudja változtatni. Ilyen az ön életében sem volt. Az a változás, amit most tapasztal, ez mennyiségi vagy minőségi? Há, én azt hiszem, hogy minő. számomra az egész helyzet és az, az arra a kérdésre adandó választ, hogy mennyire fog megváltozni az életünk, vagy mennyire térhet vissza az életünk, az egy tényezőn áll, és az egy lehet, nagyon lehetszerűsítő, hogy én úgy gondolom, hogy az egész járványhelyzet abban ragadható meg leginkább, hogy az, amit tudjuk másfél évvel ezelőtt el sem tudtunk volna gondolni, hogy... A velünk szembejöző ember, vagy a mellettünk levő ülő ember, vagy az az ember, akivel, akivel éppen találkozunk, az nem egy, nem egy ártalmatlan lény, hanem egy potenciális fertőző góz, aki az egészségünkre veszélyes lehet, sőt, akár halálos fegneget is, is jelenthet. Ez ugye nem teljesen egyedi, vagy nem teljesen újszerű, mert ezért háborús helyzetekben is, Fennáll ez a felfogás másrészt pedig. Eh, én nagyon emlékszem, amikor nekem a eh, Budapest-Izraeli eh, nagykövet, tehát az Izrael-Budapesti nagykövet egy beszélgetés során elmondta nekem, hogy, eh, hogy nem a mostani, korábbi. Hogy azért az egy egészen félelmetes társadalom lélektani helyzet, amikor valaki utazik a buszon, és fölszáll eh, egy másik ember, nagy, félikavádban, beöltözve, és akkor az emberek nem csak azért eszébe, hogy ez egy fázós ember, hanem az is eszébe is lehet, hogy egy, egy öngyilkos merénny, Igen. aki azért van kabátban, mert robban olyan erősítve. ráerősítve. No, tehát vannak olyan országok, ahol ez nem annyira újszerű. Nekünk Magyarországon és a mi számára ez egy teljesen újszerű élmény, hogy az esetben nem bízhatunk meg, nem lehetünk felhőtlenek, a másikkal való találkozás során érzelmeinkben, mert képesség a lehet, hogy teljesen akaratán kívül ő hozza ránk a halál, mondjuk, hogy sarkítsa. És hogy ez mennyire, ez az érzés mennyire gyökeret az ember lelkében, agyában, szívében, ez fogja eldönteni szerintem azt, hogy mennyire változik meg az életünk a járványután. Azt kérdezem öntől, hogy önt meglepetésként éri-e az, hogy a politikai csatározások, és most maradjunk Magyarországon, bár elmehetünk külföldre is, de most maradjunk Magyarországon, hát, hogy nem csitulnak ez ilyen izé eufémisztikus kifejezés. Tehát, hogy bizonyos szempontból, mint régen, amikor ki volt írva egy üzletre, hogy a tatarozás alatt zavartalul üzemel, mondjuk tatarozásnak nevezni a pandémiát enyhe túlzás, mert szerintem az annál lényegesen és minőségileg több, de most hirtelen nem jutott ennél rosszabb az eszembe. Engem őszintén meglep és minden nap meglep az, Végül is, ugye, mint ez a tammese, amikor a skorpió viszi a hátára nem tudom micsodát, vagy fordítva, és az Igen, a kérdés, Igen. hogy képesek-e egyébként egyik partról a másikra átmenni anélkül, hogy megölnék egymást, mert arra a rövid időre föl kéne függeszteni azt, amit egyébként a természet rájuk rút, és akkor megteszik az út 80%-át, vagy 90%-át, és az utolsó 10%-on minden elvész, E tekintetben egy olyan tapasztalatra tehettem szert az elmúlt időben, amiről szívesen lemondtam volna. A, a vitákra, gondol? Nem csak Nemcsak a vitákra, mert az, hogy vitatkoznak, az egy dolog, idézik a miniszterelnököt, az a fontos, hogy mit cselekszenek. Itt vita és szó és tett egyaránt e, e, különböző irányokban mutat, és ez számomra lehangoló, szomorú csalódást okozó. Igen, hát a demokráciákkal szembeni leggyakoribb, és a legféleskörűbb az pontosan az, hogy, hogy a, a, a, a demokrácia, mivel a vita az alapvető, és ugye a kormány ellenzék intézményesített jelenléte az alapvető dinamikáját adja a politikai rendszert. ebből a bőzőnök idő után már olyan témákat is kikezd és, és tesz, Konfliktus tárgyává, ahol az esetben az együttműködés sokkal fontosabb lenne. Én, én számomra ez nem volt furcsa, hanem az, azon gondolkozom, hogy a jó idős határát éte ez a vita bármikor, bármelyik mondatában is, mert nyilván voltak vitatható kijelentések, vitatható vádak. Én pedig kifejezetten búztus talannak tartottam azt a kerobott helyet, mint a miniszterelnökökök átcímkézték a az oltását, és valójában nem is kínai vakcinával, hanem valami jófajta gyurati vakcinával mutatta be magát, csak a kínai matricát teszik rá, vagy teszik. vannak ilyenek, de összeségében én, én úgy gondolom, hogy ez, ez sajnos így van a Magyarországon, fontos látja a társadalom és emberi visszatában. Én egy dologról biztosan tudok, a többibe bizonytalan vagyok, Amiben a kormánynak korábban sem volt erőssége és most sem volt erősben, az a tájékoztatás. Tehát az, ahogyan ön beszél és hajlandó beszélni, biztos így is nagyon sokan kifogásolják az ön személyével. Szerintem az elmúlt időben ön lényeges változáson ment át, és ebben az egyéni sorsa is benne van. De hát könyörgöm, egy pandémia az a miniszterelnök életét is érinti, függetlenül hogy hányan betegeszenek meg, vagy nem a családjában, maga az ország beteg az ő országa. A szó átvét értelmében gyalázatos a kommunikáció, és a kommunikáció jelentősége abban rejlik, hogy az emberek bizalma, az emberek hétköznapja egy olyan szituációban, ami korábban soha nem volt az életükben, és amivel kapcsolatban ráadásul azt is meg kell élniük, hogy amikor jön a farkas, akkor nincs farkas, amikor kevésbé mondják, hogy jön a farkas, akkor meg ott ólálkodik imáron a, a bejárat, a házak bejáratának a tövében, ha nincsen benne a házban, ez a nép ennél többet érdemel. Nem, mint hogy a korábbi kormányzatok e tekintetben sokkal különbek lettek volna, de pandémia még sohasem volt az, hogy szakmai tájékoztatást kapjanak az emberek a hétköznapjaikat, illetően minden vonatkozásban. Tehát az egészségügyi ellátást tekintve épp úgy, mint hogy hogy alakul az érettség és hozzáteszem. Én nem azt mondom, hogy senki nem nincs ott a bölcsek köve, senki nem tudja megmondani, hogy holnap után mi lesz. De hogy az őszintesség és az, hogy az ember mit tesz, és minek érdekében ez számomra ordító módon hiányzott, és ez már nem bepótolható, vagy nem pótolható, mert volt a környékemen olyan, aki a bepótol szót nem ismerte, azt mondta, hogy nincsen csak pótolni, az egészen evidens ezt a tévedés minimális kockázatával állítom. Igen, hát nem, igen, nem tudom, mert mi mondjak, mert értelm, értelm, és jogos Én én Én, én... Sejtem azt a kormányzati racionalitást, ami így egyszerű szűkíteni minél inkább a kommunikáció és mezőt. Az elmúlt 30 év tapasztalata a politikusok jó számára, és ez sajnos örökítik egymás, egymásra a következő nemzetéket, az, hogy, hogy az újságírók visszajelhetett. Igen, úgy, de még nem, nem volt ilyen, nem ilyen helyzet. Ilyen nem, de másmilyen volt, és ebből vonják le azt a következtetést analógiával hogy biztos most is visszaélnének ezzel a helyzetet. Én nem azt mondom, hogy egyetértek ezzel a logikával, csak én értem ezt a logikát, látom, és, és hallom is éppen elégszer. Tehát én tudom, hogy mit gondolnak a politikusok, amikor úgy, gondol, amikor úgy gondolják, hogy a járványjal kapcsolatos kommunikáció fegyületét tűkíteni kell, a nyelvezetét pedig technikizált. Mert tudták elkerülni, hogy ettől egy ilyen uh, állandósult uh, politikai én, én ezt értem, en, ez, ennek az eredménye, ez, hogy, hogy Jó, én ugye azt tanultam, hát, hogy, hogy, hogy szóból ért az ember, én ezt nagyon sajnálom. Tehát, uh... Én már egy példát tudok mondani, hogy mennyire nem szóból ért az ember. Amikor én tavaly az egyik hetilatnak interjúztam, a kezdet kezdetén még ennek a járványnak, előző nap Angela Merkel, német kancellár jelentette be, hogy szerinte egy nagy járvány, az ő tudósai szerint egy nagy járvány előtt állunk, az ő kalkulációjuk szerint mire ez a járvány lecsen, a lakosság 70-80%-a átfogásti ezen a betegséget. És a heti lakújságbírója megkérdezte tőlem, hogy félek-e a koronavírus járványról. És én azt mondtam neki, hogy nem félek a járványról, hallottam, hogy Merkel azt mondja, hogy 70-80%-a el fogja. A, a tényleg hiszek a német tudósoknak, ha ez igaz, akkor én nyilvánvalóan a társadalomnak abba a szegmensébe tartozom, amelyik elég valószínű módon el fogja kapni következésképpen. Én az immunrendszeremet próbálom erősíteni, hogy ezen probléma nélkül átmennek. Erre rengeteg ember felhívott engem, hogy én megőrültem én miért akarom megkapni ezt a betegséget. Én mondod, hogy nem akarom megkapni ezt a betegséget. Nem szóból érted, de szó foszlányokból, mondat, töredékekből összerakja a saját maga számára ami az ő félelmeinek, világképének megfelelő. És hát én, én a, a saját millatkozataimból, valószínűleg az én millatkozataimban vannak problémám, utaztának tudok olyan példát hozni, amikor totálisan ember, a magyarázat. De, de, de a, a, azt törtésem meg, hogy én is egy olyan közegben élek, ahol nagyon sokan engem hallgatnak, és aztán kiforgatják a szavaimat. De ha az ember jó állapotban van, a mentális készségének az immunitása jól működik, tehát nem a teste immunitása, hanem a mentális készségének is van immunitása, akkor azt tudom mondani, hogy sokkal fontosabb az, hogy ezt a tevékenységét tovább folytassa, mint amivel kapcsolatban kiforgatják őt a szavaiból, mert az valami olyan emberi alantosságnak e, a velejárója, amit egyébként a Facebook népétől lát az ember, ahol mintha összegyűltek volna a vérszakra gyűlő vadak e, ráadásul csak a szemük világ, mert ugye az arcuk nem látható ennek a Facebook sötétségében, mert hogy névtelenek, de nem ez az élet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy egészséges ember újra lesz ezen, és újra és újra nyilatkozik, újra és újra kiforgatják a szavait, de több ember érti, és többet tud elérni, azzal, amit mond, mint amilyen mértékben ártani tudnak neki, azzal, hogy kiforgatják a szavait, az egy másik kérdés, hogy jó, most ki fog röhögni engem a Kriszta, egyszerű megsértődni, de nem megsértődni a sokkal nehezebb, és egy sokkal emberibb, és egy sokkal vállalható feladat. Maximálisan egyetértek, ezt tartja be, is a reményt, ezért vagyok egy ha már itt tartunk, a akkor legyen szíves, a... magyarázza el nekem, mert én kértem segítséget, de nem jutottam hozzá, ha érti ez a Merkel a húsvéti zárlatról, bocsánatot kérek a polgároktól, ez mi? Mi történik hát országban? Nem, nem tudom, nem tudom. Jó. Nem tudom pontosan. Akkor, akkor, akkor viszont azt a fejezetet nyitjuk ki, amit már a múlt héten két héten is pedzegettünk, ami ugye arról szólt, hogy egyes országok Uh, ahol egyébként relatíven nyugodt volt az a belpolitikai élet a pandémia előtt, ott önmagában a, az egészségúvó programok, vagy a zárlat, vagy a kiárási tilalom, vagy a vakcina politika okán, hogyan lesz belpolitikai válság, hogy volt belpolitikai válság, vagy ami miatt egyébként kormányok alakultak át szinte az összes országban, uh, de most vegyük akkor konkrétan Szlovákiát. Igen. Szlovákiában ez a szegély Matovics megmarad az önvéleménye szerint, a szegény törölve? <gül> ez Egy van, és és e, részben idegek kérdése is, vagy elhatározás kérdése is, hogy miniszterelnök meg tud maradni Eltűnt. eltűnt. A, a, azt árulja, mert nem lehetett hallani, amit mond. Amit zajlik Szlovákiában, az az önértelmezésében racionális vagy irracionális? Egy kicsit irracionális, de a politikában mindig van egy kicsi irracionalitás. Ez egy négypárti koalíció, ami, ami azért nagyon-nagyon nehéz. Nálunk nem is volt soha négypárti koalíció. Pont so. ezt akartam önnek mondani, és de. azt árulja el nekem, hogy egyébként itthon bárkinek értenie kéne azt hogy miközben őt egyébként azt mondják, én nem vitatottam, én, én Egyikük is se ismerem. Személyükről nem feltételezem, hogy a szlovákok egészségét akarnák kockáztatni. De ugye azt mondja az egyik, hogy minden vakcinát beadunk, mert egyébként a vakcina az egyetlen megoldás. A koalíciós partnerek meg azt mondják, csak azt a vakcinát adjuk be, amit egyébként az EMA engedélyezett, és hogyha a miniszterelnök úr egyéni döntés eliet hozott, ilyen döntés hozott, akkor annak így a meg a levét független attól, hogy egyen formájában fogják beadni a vakcinák egy részét, ebből kísérleteznek Angliában de meginni még nem kell azt ugye a a Trump javasolta. E és ebből ko ö, koalíciós válság van e Szlovákiában. Nálunk minden gond nélkül meg lehetett tenni. Ugyanezt a kérdés az csak a koalíciós partner személyén, a KDMP, vagy mind múlik az, hogy Magyarországon egyébként a pártok voltak azok és nem a koalíciós pártok, mert ugye ebből a szempontból az ellenzék volt az, ami felhorgat annak kapcsán, ami egyébként most kormány válságot okoz Szlovákiában, hiszen nálunk is felrugták az e a protokolt, és a protokoll itt jelentkezik, amit én a legelső kérdésben mondtam, hiszen korábban fel sem merült ennek a protokollnak a felrugása. most viszont ott van a kertek alján, vagy még annál is beljebb? Hát nyilván ebben benne van az elmúlt 30 év politikai tapasztalatai is, tehát a szlovákoknak azért bőven vannak tapasztalatai kormányválságokról, kormányok idő előtti bukásáról, előrehozott választásokról, és, és és ők ezt, hogy milyen részévé vált az ő politikai eszköztáruknak, a magyar politikai hagyomány, legalábbis a, leg, a, leg, a legújabb magyar politikai hagyomány, ez az elmúlt 30 év politikai hagyománya, elképesztően stabilitás központú. Tehát retteg a kormányválságtól, az előrehozott választás, a szóba se kerülhet. Ugye hát a 2006-2010 az időszak a legtökéletes tédája ennek. Most is megkockáztatom, hogy a magyar szocialista párt ma sokkal előnyösebb pozícióban lenne, ma, 2021-ben, ha akkor mondjuk 2007-2008 körül belenept volna egy előrehozott választásba, amit ott akkor elveszíthet volna, de meg tudott volna maradni nagy Így viszont éppen azért, mert nem, nem rettegett az előrehozott választástól, az utolsó percig ragaszkodott a a kormányzati joghoz gyakorlatilag a szépforgásra Oké, okay, az de pár. azt kérdezem öntől, hogy a szlovák példa az miről szól? Csőlátásról szól, vagy az emberek Lát. érdekét akarja szolgálni? Hát ez nehéz, mert ha azt mondom, hogy az emberek érdekét akarja szolgálni, akkor ezzel inkluzíve azt is mondom, hogy Magyarországon ez a stabilitásos ragaszkodása nem szolgálja az embereket. Én, én most a protokollnak a, a főrúgásáról beszélek, ami az orosz vakcina alkalmazását illeti. Szerintem, a, szerintem arról van szó, hogy egy koalíciós kormányban minden párt profilírozza magát. Az Igor Matovics által vezetett, tehát a miniszterelnök által vezetett, Holánon ezú abban profilírozta magát, hogy ő a hatékony válság kezdelő, amit egyébként a magyar kormánynak is a, a politikai ittvallása most, hogy ha kell a bokor alól is, de előrántunk minden megbízható szérumot, mert mi akarunk lenni Európa első nyitó or, átoltott és nyitó országa. A koalíciós partnerek kötő pedig mondjuk a RSAF, akik ugye a, a legnagyobb e, barvét csinálják most a koalíción belül. Ők pedig azzal profiligazzák magukat, hogy ők azok, akik az európai együttműködés, az európai megbízhatóság pártja. És ezért támadják Vatovicsat azzal, hogy egy olyan partner is ford, amit nem hagyott még jóval az európai dolgyszerügynökség. E, és ez, még egy mondatot engedjen meg a mögöttes tényezőkről. Ugye Szlovákiában listás választás van, ami nincsenek egyéni választókerületek, ami sokkal kevésbé teszi egy párt számára, vagy egy párt elit számára kockázatossá a választás, mint az egyéni választókerület. Az egyéni választókerület az ugye Magyarországon is, Gyakorlatilag a választások az egyéni választókerületekben dőlnek el, helyben, Igen. ahol nagyon-nagyon sok olyan tényező van, ami változtathat az országos politikai klímán, vagy árgyalhatja. Ha, ha, ha listás választások vannak csak, mint Slovákiában például, akkor elég egy jól hangzó néz, elég egy jó médiakampány, elég egy, egy bombasztikus slogan, és azzal gyakorlatilag már elég jó választási eredményt lehet elérni. És ez azért sokkal könnyebbé teszi ilyen értelemben a, a kifarolás bizonyos együttműködésekből, vagy hogy pozitíve fogalmazok, sokkal rugalmasabbá tudja tenni a, a, a, a politikai elég választani, bizonyos a válság helyzetetre. Tehát más a helyzet foglalkában, mint Magyarországon, sok Ha már itt tartunk, akkor az önvéleménye szerint egy tízes skálá mennyire befolyásolja a 2022-es országgyűlési választást az, ami most zajlik? ami tegnap zajlott, és ami még holnap zajlik egészen addig, amíg ennek vége nem lesz. De ennek ugye az utóhatása az 2022-ben még messze meg lesz, hiszen legutóbb meglehetősen baljóslatú előrejelzése volt a Magyar Nemzeti Banknak, ami a következő negyedévnek, tehát az való való negyedévnek az inflációs adatait illeti, amit 5%-ra tettek, ami hát azért nem csekések. Hát a... 5% volt a maximum, Igen. tehát még miért félérthető lennék, de 5%-os inflációról beszélni ebben az országban korábban elképzelhető, etlen volt, és ez ugye szoros összefüggésben van mindazzal, ami most zajlik. Én úgy gondolom, hogyha a, a, a járványhelyzetben megfogalmazódó általános elvárásokhoz képest nagymértékben, mért, nagy negatíve vagy pozitíve nagymértékben eltérnek a fejlemények, akkor hatással lehet a választásokra az én hogy a járványhelyzetben megfogalmazott elvárásokhoz képest, mert, mert szerintem mindenkinek van egy képe arról, hogy a járványban van, gazdasági nehézségek vannak, akkor, akkor mi az, amit egy kormány megtehet reálisan, és mi az, amit mer. Ehhez képest, tehát van valami hirdetetlen gazdasági és egészségügyi búj, vagy van egy gazdasági és egészségügyi összeomás, az hatással lehet, de egyébként, hogy ez belefér a választópolgároknak a a helyzetre alkotott képével, képével akkor akkor nem lett. Nagyon érdekes, amit mond, mert uh, én azért járok nem Áruhában, mint Harunlán itt van a rádió misorom, korábban is volt rádió és tévé misorom, most is uh, tévé és rádió uh, e-mailek, Facebook, a legkülönböző dolg, amit figyelek, uh, és az emberek viszonylag kevese, keveset beszélnek, tehát uh, tegnap uh, egy közel ismerősömnek a lánya egészen véletlenül tudta meg, hogy egy osztálytársának meghalt az apja, mert nem beszélt róla. Tehát mindaz, ami zajlik, a, az, hogy ez az emberek félelmével van-e összefüggésben, a szorongásával, szociális, vagy az, az, az élet és a haláltól való félelmében való szorongásától, nem tudom, de ahogy a politikusok nem, nem, nem beszélnek feltáróan, az emberek sem beszélnek feltáróan és ez egy hihetetlen élmény számomra, próbálok rájönni az okára, eddig mi nem sikerült. Igen, hát a, a magyarok halálhoz való viszonya, azért markánsabb különböző, hogy az Angolszág halálhoz való viszonya. Vagy, vagy észak-nyugat-európai halálhoz való viszonytól. Ugyanis a, hát a, a nyilvánosság, ha valaki meghal, akkor a halál oka az általában valamilyen euténik típus mm. Tehát tragikus hírfelenséggel, rövid súlyos betegség után, hosszantartó súlyos betegség után, de nem a halálokát konkrétan jelölik, jelöljük meg, hanem Körülírjuk, és szégyen lenne, az, hogy mondjuk valaki szivrohamban ha szervező rákban, vagy nem de ez, ez kultúrális kérdés alapvetően, talán mindig is így volt, nem Magyarországon. Nem tudom, csak hogy arra jöttem rá, hogy plagizál engem a miniszterelnök, mert hogyha azt mondja, hogy az árbóckosárban is ülnek embereim, és biztosan mondhatom, hogy szabad nyarunk lesz, akkor azt tudom mondani, hogy azt én mondtam. Tehát akkor copyright fialaszt hozzá kéne tenni. Tehát ez egy... A nagy Katalinnak szólnia kellett volna, hogy ezt a fiala szoktam mondani, de hát ez legyen a, ez legyen a legnagyobb probléma. Üzenjük, Üzenjük, Üzenjük Brüsszelnek azt árulja el nekem, és ezzel nagyjából zárjuk is a sort, Megbuk, megbukott Brüsszel, vagy valójában ami a vakcina gyártást, a vakcina logisztikát és a vakcina elosztást illeti, abban ábránjaink voltak, mert nem lehetett volna ennél jobb, legfeljebb az lehetett a kérdés, hogy hol fog kilukadni, de az, amikor ö, önző módon, azt mondja Európa, érthető módon, de akkor is önzően, hogy másoknak nem adunk, ami itt készül, és nincs export, Uh, akkor az ember belegondol azoknak a tudósoknak uh, a gondolataiba, uh, akik itt a kejfejjancsiban is például azt fogalmazták meg, hogy Afrika átoltottsága meghatározó lesz, mert lehetséges, hogy a fejlett demokráciákban mindenki be lesz oldva, de ha Afrikából fúj a szél most a Szóátvét értelmében, akkor kezdődik az egész előről. Én értem azt, hogy itt most elsősorban az Angliába menő szállítmányok kapcsán van hírig, de most nem emiatt kérdezem, hanem az egészről átfogóan ön úgy gondolja-e, hogy megbukott-e az Európai Bizottság, és vajon az Európai Bizottság bukott-e meg, vagy pedig valami más, miközben az Európai Bizottság van nevesítve? Én szerintem nem, röviden. A... Megint az a helyzet, amiről mi már többzör hogy az Európai Bizottságtól olyan dolgot várunk el, amire nem rendelkezik hatáskörrel, mert ha meg tudná tenni azt, amit elvárunk tőle, akkor viszont mi nem szeretnénk, hogy olyan legyen az a bizottság, mert akkor azt mondaná, hogy ez túl erős, és a nemzetállamokat, szemben a nemzetállamokat maga alá ajtja, vagy lehitálta. Tehát bizonyos szempontból nem, nem, nem volt arra eszköztára az Európai Bizottságnak, hogy például kötelezze a tagállamokat arra, hogy eh, hogyan olthassanak, milyen ütemben, vagy hogy csak az Európai Bizottság által beszerezett vakcinát, használhatják. Arra sincsen egyébként hatásköre, hogy az Európai Bizottság, az egész Európai Unió számára izárólagos jellegel a bevasszinál. Ugyanakkor az Európai Bizottság nagyon, telje, nagyon jól teljesített és teljesít abban, hogy a, amihez ér, tehát, és amire hatásköre is van, hogy a járvány utáni gazdasági válságot ugyan lehet a leghatékonyabban a tagállamokat a, leghatékonyabb a segíteni ennek a gazdasági válságnak a kezelésében. Köszönöm szépen, akkor megegyeztünk, hogy a jövő héten csütörtökön fél csütörtökön. nyolctól. Köszönöm Igen. szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Viszont kívánom, hogy a Navras és Tibort hallották, és akkor elmondom az adatokat, amelyek rendelkezésre állnak, hiszen a miniszterelnök úr a Kossuth Rádióban ezt elmondta. 275-en hunytak el, 11.823-an vannak kórházban, és 1480-an 1480 vannak lélegeztetőgépen. Nagy a kísértés ilyenkor, hogy az ember zenét tegyen be, vagy megkérdezze a nézőket, hallgatókat, hogy milyen benyomásuk volt a műsorról. Ilyenkor Nyilvánvalóan azt szeretné hallani, hogy milyen jó, de én most egész kivételesen ennek ellenállok. Halló, Szóssandás! Jó reggelt kívánok, szia! nagyon régen beszélgettünk, egyszer majd megbeszéljük ennek a hosszú kiadjásnak az okát műsoron kívül. Most én elsősorban azért szerettem volna, ha visszatérnél, bár képzeld el, éjszaka kaptam a Duda Ernőtől egy SMS-t, mert ugye, abba maradt, ugye Duda Ernő is abba a helyzetbe került, nem miattam, de miattam is, hogy olyan politikai támadásoknak és egyéb támadásoknak lett kitéve, amivel ő egyáltalán nem számolt, hiszen korábban ő nem volt egy ilyen népszerű fiú, a szó idézőjeles értelmében hogy mindenki utána rohan, hogy mondjon már valamit a pandémiáról, ő pedig megosztott ezeket a gondolatait őszintén. Ha ellentmondásba keveredett magával, akkor úgy keveredett magával ellentmondásba, mint minden ember. Nem gondolta azt, hogy azt két hét múlva úgy fogják az orrára húzni, ami egyébként a szóátvítértemében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okoz. Aztán jöttek még a politikai kitételek, amelyek ugye Kína kapcsán a, a, a kevésbé demokratikus államszervezetnek a ködésével volt kapcsolatos, hogy ott könnyebb volt karantént elrendelni. Tehát az egész tudós egy nagyon fura helyzetbe került, mert miközben kérdezték őket dolgokról, közben meg azzal kerültek szembe, hogy korábbi nyilatkozataikkal szembesítették őket, és pillanatok alatt olyan mezőben találták magukat, amilyen mezőt köszönjük szépen nem szerettek volna maguknak, miközben egyébként maga a közönség érdeklődés az megmaradt, és hát a közönség tulajdonképpen érthető kérdéseket tett fel, csak éppen nem tudományos logika alapján, és így aztán jött, létrejött egy ilyen némi diszkrepancia, ami időnként nem némi volt, hanem ennél jóval több. Igen. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy ha most madártávlatból nézünk arra, ami most van, akkor ez a mostani helyzet minőségileg, mennyiségileg, látványát tekintve mennyire más, mint egy évvel ezelőtt egyértelműen abban mindenképpen, hogy van vakcina. Sőt, vannak vakcinák. Ez egy óriási előrelépés, ezt már a járvány legelejétől. De, a de azt is akartam tőled hogy ha ránézel a, a, a koronavírusra, mert te rá tudsz nézni, és te ismered. Ez ugyanaz a koronavírus, aki volt egy éve, vagy ez valami távoli rokona? Nem. Rend, nézd, egy vírus, amelyik ennyire replikálódik, a nyilvánvalóan pillanatok alatt változatosságot hoz létre magában is, tehát nem abszolút nem meglepő a brit, a afrikai a brazil, a indonéz variáció. Nagyon érdekes, hogy rengeteget fejlődött a vakcina gyártás, én most csak tudományos sem mondom. Utóbbi évben kialakult egy olyan a mesterséges intelligencián alapuló pseudovírus stratégia, amivel már az ellen is tudnak kezdtek vakcinát gyártani, amely még nem itt is jött létre, csak valószínűleg Igen, ez erről adott a, adott. a mesterséges Igen. intelligencia létre fog jönni. Tehát ez egy óriási fejlődés. Én Karikó Katalin tudom idézni, akivel én levelezek, rendszeresen, és ő mondta, hogy ó, ez nem állt le a vakcinagyártás, sem újabb sebeszégre kapcsolt. Ez egy verseny futás. Én meg vagyok győződve, hogy a, lehet, hogy túl optimista vagyok, hogy a vírus olyan változatok irányában fog elmozdulni, ami az emberiségen nézve enyhét. Tehát ő, ő ki fog térni ezzel a, a háború előtt, mert az ő evolúciós célja nem az, hogy mi ö, ö, megbetegedjünk és meghalljunk, hanem az, hogy ő belőle sok legyen. Igen, Én de hát elég te... sokan maradtunk életben, tehát azért még virgoncan ki Igen, el de elünket. van nálunk jobb gazdaszervezet is. Én mindig mondom, hogy svábbogárból Sokkal több van a főz golyón, mint emberből, tehát ő jobban járna, ha átmenne szvágogárba. De még, még, még más élőlényeket is el lehet ezzel kapcsolatosan mondani. Hát itt vannak például a bakteriófágok, a vírusok, amelyek baktériumokkal támadnak meg, úriát, rengeteg ö, olyan, Evolúciós vonatkozás van, ami hosszabb távon, és itt senki ne hallgódjon meg, akinek rokona, barátja, ismerősen most korházban ne agyisten, lélegeztető képen van azokat ilyen evolúciós marhaságok, nem hiszem, hogy érdeklik, de a madártávlattal, ahogy te kérdezted, ezt lehet mondani hogy óriásit fejlődött egy év óta a vakcinológia. Az ember azt hitte volna, de ez már társadalmi kérdés, hogy az hőn állított vakcinával mindenki megkönnyebbül, nagy béke és egyetértés lesz, ünneklik a tudomány, és e, rohamos, konszenzuson alapuló zajdai szalva földet átoltják a legkülönbözőbb vakcinákkal. Nagyon jó, hogy különböző vakcinák vannak, melleség, nagyon jó, mert már most fölvetődik egy alapkérdés. Egy alapkérdés a vakcinával, amit nem tudunk ma megváltozni, hogy mennyi ideig tart a védettség. Beleszámítva az, hogy mi emberek genetikailag nagyon sokfélék vagyunk már, vagy 40 gént találtak az emberi ö, örökítő anyagban, ami a vírussal való reakciót különbözőképpen megváltoztatja. De örült, örült volna mindenki, hogyha nem külön tárgyalások, páda, konteók ö, ezrei repülnek föl, hanem Na tehát ez az én naivitásom, a tudományal foglalkozó ember, halálos, gyermetek naivitása, mennünk ki. Mennyire más ez a mai koronavírus, mint amilyen volt tavaly? Pontosan meg lehet tudni, hogy mik azok a mutációk, ha megengedett genetikusként válaszolok elsőbe, és utána a közegészségkügyi van Genetikusként rengeteg új variánció van, negyed óra alatt föltárják, hogy hol van az a mutációhoz, ami a vírusnak megváltoztatja a természetét. Na most ez nem csak úgy változik meg, hogy rosszabb számunkra veszélyebb, jobban terjed, nagyobb betegséget okoz, hanem másik irányba, csak azt nem veszük észre, mert azok, mert azok ártalmatlanok lesznek. Ebbe lehet talán bízni, hogy egy egyszerű nátha fog szelítőni, de időnként ö, szezonálisan ebben évenként, két évenként hullámokat értek, ö, vissza fog jönni. Ami a közegészségügyi vonatkozásokat illeti, nyilván ők ö, nem ö, szóval ne föl, hogy ez a vírus egy ö, ö, gonosz állat, egy, egy ragadozó, amelyik itt leselkedik, hogy ránk ugorjon, ez egy, egy ilyen az élet határán lévő, ma nem élőnek tartott valami, ami egy célja van, hogy több legyen belőle, és most sajnos bennünk talált el egy táptalajt. Oké, okay, rendben Amikor... de azt ne felejtsd el, hogy te is azt mondtad, amit egyébként most is mondtál, hogy szépen, ahogy az ember egyébként egy hegyből kijön, lesz egyre alacsonyabb, lesz dombság és lesz síkság. Most azonban... Igen, de utána újabb dombságok jönnek. Igen, de itt most nem nagyon volt uh, ilyen dombság és síkság, hiszen ez az angol ez nem úgy jött, hogy közben a kettő között egy nagyon hosszú békeidő lett volna, uh, csak kevésbé voltak magasok a hegyek. Uh, egyértelműen arról volt szó, hogy hogy fog ez ellaposodni. És most lehetséges, hogy nagyon sok laposságban ehhez képest mégis ez az angol, ez olyan mértékben pusztít, hogy az ember nem látja tőle nem az erdőt, hanem a síkságot. Ez így van. Megtudták már egyébként, hagyd beszéljél a hogy mi az oka az angolnak. Az az oka az a fitvariás uzamos hatásának és bejegésének, hogy stabilabb a vírus. Egy darab mutáció van, egy helyen egy aminosabb csere van, most elmondom, asparagin safttól glicinné változik egy a 1600 aminosaba közül, ezért a fél élet ideje, tehát a stabilitása megnő. Nem ö, ö, ö, nagyobb baj, csak éppen kevésbé ö, ö, bomlik el és pusztul el, vagy válik inaktívá Ez a brit oka. De hagyd mondjak, egy nagyon jó hírt is, ezt is kb. az elmúlt két hétben írták le a dél -Afrikai. Kiderült, hogy azon embereknek a széruma, akik már átestek a dél sőt, én tudom, hogy már van dél-afrikai ellenes vakcina is, ponton hát éjjel-nappal ilyen vakcinákat tudnak létre, próbálva igazodni a mutációt. Szóval a dél-afrikai ellen termelt, im létrejött immunválasz mindegyikkel reagál, vagy a Wuhanival, a Brittel, a Brazilla, tehát valami olyan céltábla van a dél-afrikai ami úgy tűnik a legtöbb vírust inaktiválni tudja. Ez egy nagyon jó hír. Influenzában évek óta próbálkoznak olyan influenza oltást előállítani, amit nem kell évente ismételni, mert egy olyan közös részében reagál a vírusnak, ami ö, miatt az összes lehető influenza, és a mi esetünkben az összes lehető koronamutás ellen tud az immunrendszer védekezni. Szóval a fantasztikus variabilitásban ebben nagyon jó dolgok is lehetséges, az, az emberek ilyen. most éppen ugye a közeli Persze, prognóz is nézik hozzátéve, nyugodtan. hogy ez a brit vírus ez nem nagyon kiméri az embereket olyan szövődményekkel jár, amilyen szövődményekről korábban nem beszéltek és valójában Uh, könnyen lehetséges, hogy inkább egy fekete, fekete özvegyel találkoznának a lakásban, pedig hát avval se jól élni, de Há. ott a, a, a, az életben maradásnak az ará, vagy a lehetőségét jobbnak vélik. Um, azt Igen, kérde, Azt van. kérdezem tőled, mert ehhez értesz, miközben mindenre te se tudsz válaszolni. Árult már el. Minek a függvénye az, hogy kialakul egy mutás? Uh, ez a, a biológiai természet lényege, akkor meg, hogy valami olyat mondjak, hogy mi az a három dolog, ami miatt valamiről azt mondjuk, hogy élet. Tehát ez a szó, hogy élet, ennek a biológiai definíciója három dologból áll. Az, hogy szaporodik, az, hogy öröklődik, és az, hogy változatos. Tehát az öröklődés, a, a, a, a, a, a, a szaporodás és a változatosság, ettől élet az élet. Ez a teljes törzsfejlődésre evolúciója, a bioszférája mindenre jellemző. Meg vagyok győződve, hogy egy majdani, földön kívüli élet megismerésénél ilyen axiomatikus alapjellegek. Ezért a változatosság az, az állandó változatosság az szinte, az, az kizárhatatlan. Mi van azzal a kódex másoló szerzetessel, aki az életét azzal töltötte, hogy egy rosszul világított helységbe egy gyertya mellett másolta a kódexet. Nyilván hibákat követett el. A hibák azok változatosok, és ilyen értelemben ugyanezt történik minden szaporodó és a, szaporodó és a, a információt, a generációk között átadó élőlényel. A Való, valójában abban a, abban a szférában, ahol teljes és dolgozol, a mutáns az micsoda? Mi annak az változik? Ha Tehát, ezt most, Ha ezt a, most az emberre vonatkoztatom, akkor... Az is igaz. De akkor minden, minden született, minden született, megszületett ember egy mutás? Vagy mi az, ember, mi ez az emberre vonatkozó Igen. megfelelő? A Változat. Változat. De az embernél milyen változat e, van? Hát miért? A a szívétől a... E hajáig a magasságától a betegségekkel. De az kevaló... már önmagában mutáció? Nem. Önmagában öröklődő genetikai változás. Ez, eh, amikor megkérdezik az embertől, hogy mi az evolúció, akkor az a korrekt, itt volt egy, hagyj említsek egy nevet, Juhás Nagypál, egy zemiális tanárom volt az eltén, ő mondta, hogy a evolúció, az a genetikai változások, összessége és az ehhez való alkalmazkodás. Tehát változat, nincsen fejlődés, változat van. Miért, vagy te, miért lennél Te, lennél János különb, mint egy, egy mondjuk egy lilium ami az a evolúciója a csúcsán van, gyönyörű, szép, tetszik, termeszthető, egyáltalán jó esik, és van egy másik élőlény lényfi János Nincs, nem vagy rendű, magasabban vagy szervezett. Na, nem tudom, érted-e? Értem. Mondom, érted -e. Na, Értem. A Amerikában nagyon rosszú a mutáció, mert van egy periodatív. Ö, de, ha már a itt tartunk, akkor őtülök. most maradva itt ennek a Covid-19 koronavírusnak látjuk az evolúciós vonalát, vagy ilyet nem lehet látni? Hát látjuk, észleljük. A múlt, az első pík alatt, az első hullám alatt, tehát mondjuk májusban Spanyolországban további hat variáns írtak le, csak a, a kutya nem foglalkozott velük, mert nem okoztak súlyosabb betegségek, kett, mint amit mi Madridban dúlt. De a, a genetika megszekvenálta ezt a 30 ezer nukleotid pázisból álló örökítő anyagát a vírusnak, ami iszonyú kicsi az ember 3 milliárdjához képest, és azonnal észrevette a betű hibákat. Ez olyan, mint egy nyomdai nyomdai ellenőrzés, amikor leadsz egy kéziratot, akkor ellenőrzik, hogy nincs-e benne. Vannak olyan előtések, aminek nincs jelentősége, mert a szó értelméből te meg fogod érteni. Érteni helyett szó értelme lenne, akkor tudod, hogy ott a í-betű el lett, De ha a ver helyett vér van, akkor már zavarba vagy, mert az egy funkcionális változás, mert a szónak a jelentése változott. Ezért nem figyeltek föl, vagy nem volt érdeke, az volt az érdekes, hogy legyen beteg ellátás elég, legyen gyógyszer elég, legyen ágy elég. De most a változatokban olyanok is felbukkantak, ugye elvileg hát 120 millió ember fertőződött már meg, vagy több már. Hát ez egy óriási edzőpálya ennek az átkozott vírusnak, és ő ilyen is, olyan is állandóan változtatja magát. Oké, okay, fokuljuk folytatni ezt a jövő érten, de most azt mondjad meg nekem, hogy te miért maradtál életben. Életben maradtam két okból, részben óvatos voltam, megpróbáltam a kutyát. Rengeteget voltam szabad levegőn, így igaztál a kutyámnak e, és a feleségem notfogatásának, hogy ne legyek már olyan lusta, mint amilyen általában vagyok. Egy-kettő e, rendszeresen jártam egy olyan egészségügyi központban, nem nevezném meg, ahol eh, mintákat mi egy új módszerel próbálunk dolgozni, vittem, hoztam, tehát engem beoltottak, méghozzá a legelső majdnem egészségügyi időkodó. So hosszú, a... hosszú időt elted ebben az egészségügyi intézetben mi zajlott, mert ezt nem értettem. Nem, én ö, részt veszek egy munkában, egy fejlesztésben, ami a Covid-dal, kapcsolatos, nem akarok Értem, de, de Mi történik veled, aminek következtében életben maradtál X-szel szemben, aki már nem él? Ott velem az történt, hogy fogtam olyan mintákat a kezembe, amiben nyugodtan kaphattam volna a fertőzést, ezért beosztottak. Tehát én, én a, az elővigyázatosság és az oltás miatt az első al alkalommal februárban én megkaptam. a én értem, foltát, de februárig is életben maradtál, az is egy nagy dolog, azért februárig is sokkal Igen, mellettem. vigyáztam, lehet, hogy a brit varián már engem elkapott volna, most az a vakcina, amit megkaptam, az védelleme. Megpróbálunk, én, én már nyugdíjas vagyok, tehát ha lehet, kell közlekedni, vásárolni, akkor én autóban megyek, maszkot használok, kezet fertőt leítek, és nem ö, ö, érintkezem lehetőleg testileg semmilyen formában, még az unokáimmal semmi nagy hiányérzetet. Aki meghalt, miért halt meg? Nagyon eltérőek vagyunk etikailag, hogy Mondtam tehát persze rengeteg olyan génünk van, ami az emberiség genom állományában őkítő anyag állományában. Génomián olyan gént is tartalmazott, vagy olyan variánszárt tartalmazta, ami miatt ő egy adott pillanatban olyan, olyan ötéma tehát ilyen, vízkiáramlás történt a füdejében, ami nem engedte az oxigén cserét a vér e erekkel, a hajszál erekkel, és olyan volt, mondjuk, én most eltételezem, a, a az ő kardiális száll állapota, hogy azt ő nem érte túl. Genetika és epigenetika. Ez a két dolog, epigenetika, az a környezet hatása, Ileimtől örökölt szántikai állományra. Valaki el volt hízva, például nagyon, az, az egy nagy hátrány. Dohányzott, nagyon nagy hátrány. Alkoholista volt, tehát egy sokkal uh, több uh, etilalkohol került a szervezetébe, mint a többi Ezek mind-mind összekapcsolódtak egy ilyen negatív hatászok formájában, ami az ő mortalitásához vezetett. Így végül, végül egy utolsó kérdés, vagy megállapítás, ami eljut a beszélgetésünk eddigi vonalától, ugye korábban arról volt szó, hogy hogyan dolgoznak a gyógyszergyárak, és köztük is az oxfordi fejletés, a fejlesztés az AstraZeneca-val kapcsolatban, ugye nagyon sok pozitív dolog hangzott el. Hát azért kiderült az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy azért ezek a gyógyszergyárak, ezek hát lehetséges, hogy emberbaráti szempontok is vezérlik őket, de a maximalizáció az szintén nem idegen tőlük, ami engem legalább felháborított, mint megnyugtatott, mert ahogy a, a hazai parlament nem működött másféleképpen hosszú távon, hangvételét tekintve, mint ahogy pandémián kívül, azért olyan disznóságok derültek ki különböző gyógyszergyártókról, amelyekről, amelyekről korábban is lehetett hallani, és nem lehetett, vagy csak remélkedhetett az ember abban, hogy most ebben az átmeneti időben, amikor a pandémia itt van a világban, akkor ezzel felhagynak, de hála jó istennek ott is emberek vannak, és nem hagytak felve. Igen, de ez nem csak a gyógyszerre, gyárakra, vagy a vakcina, a jártófejlesztő igaz. Ez ebben a, a, a profitra orientált világban, ez végül is egy bizonyos határig elfogadható a főnit óta a pénz használják mind általános csere értéket, Természetesen nyerni akarnak, ezzel önmagában semmi baj nincs. Azzal van baj, hogy nem csak a gyógyszergyárakban, hanem az élelmiszer előállítókban, a, a szappan előállítókban, a pótlók kereskedésben, a, a, a, a, a, a, a ruhakészítésben ugyanez van, csak az nem megy ennyire. a bőrünkre, az életünkre. Tehát ez sokkal élesebben látjuk. Nincs új a nap alatt, hogy ö, ö, kellően biblikusan teljezzem be a beszélgetést. A, a ö, gyakorlatilag a Salomon bölcsességei vannak a Prédikátorok könyvében megíva nincs új a nap alatt. Ez a dolog lényege. Ezért kell olyan társadalmat, ezért kell olyan demokráciát kialakítani, ahol valamilyen kontroll valamilyen nyilvánosság, valamilyen közjó iránti elkötelezettség ö, ö, dominál. Köszöntelek ismét a klubban, köszönöm szépen a rendelkezésre állás kellemes hétvégét. Viszont kívánom! Falus András akadémikust hallották. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mennyire volt borzalmas a hét eddig? Szijjártó Lászlót hallják, György Sopron Moson megye orvosi kamaraelnök. Milyen volt a hete? Ülözöm a hallgatókat. Hát egy rosszabb. Nagyon nehezen Viselem én is, és feleségén is Mind a ketten Egyre nehezebb viseljük a, a, a körülményeket, a terhelést. Mi az, amit nehezebb um, visel konkrétan? Pontként, hát ugye én, mint az orvosi való mondom, az is beszélkett az önrágjába, itt egy, egy, egy pár dolgot így bevállaltunk, hogy, hogy próbáljuk a, a helyzetet javítani. Mert a feleségem azt, azt is én el, amit a normál munkája mellett a, a, meg hát nem csak ő, hanem a házoknak egy nagy része, akik az jelentősen báltak most itt a, a járvány helyzetben a, a munkával, Tehát a normál már munkájuk, mert rengeteg különös beteg van, akiket el kell látni, akiket el kell jutatni a megfelelő helyre, vagy otthon rendszeresen előrizni. És hát ugye az oltási program az oltási programnak egy, egy hatalmas része az a házigör sok került. kerül. hát, ugye, hát ilyen, ilyen extra mennyiségű munkára nem voltak igazán felkészülve, nem is lehet felkészülni, mert gyakorlatilag most kb. olyan 3-4 ember dolgoznak, akik, akik rendesen belálltak. Úgyhogy nagyon hosszú napjaik vannak, étegekken is folyamatosan tösen telefon, próbálják koordinálni egyik napotnak egy biztosítást, hogy mondjuk pár napon belül 80 embernek az oltását szervezik meg azokat letelefonálgatni, és hát annak idején pont az volt a gond, hogy a, a lakosság egy része, tehát a az emberek egy, egy része az ezt nem érti meg, nem is látja. Tehát ők, ők, ők türelmetlenek lesznek, és, és hát ingerültek is, amikor azt látják, hogy esetleg egy fiatalabb embert már beoltottak, őket meg még nem, és ezt a tárgyalásoknak kérjük számon. De ez a nagy mennyiségű munka, és ennek a elkismertes megszervezése, hogy lehetőleg mindenki azt kapja, amit szeretne, vagy ami a ami jár neki. Ez úgy bonyolódjon le, hogy, hogy ne legyen fertőzés lesz, hiszen arról beszélünk, hogy legyen távolságtartás, ne legyen csoportosulás, és tényleg nagyon sok embert kéne út bavoltani, hogy nem nagyon találkoznak egymással, ne végjenek egymás mellé. Ez bolyasztóan nehéz megtervezni. És a pedig alapvetően nem logisztikai szakemberek és a rendelők azok nem mindig utának kialakítani, azok oltópontnak megfelejenek. Tehát itt, itt nagyon sok kolléga van, aki nem mindenki a szangfőző, tehát valahol nagyon frott és jó megy. Nagyon sok kolléga van, aki gyakorlatilag megoltatottan feladat elé került. Úgyhogy ez az egyik, ami ezek a nagyon hosszú napok, ezek a nagyon nehezen megoldható feladatok a sok-sok Beteg ember, és egyre több, akit elvesztünk, tehát önök is hallják az adatokat, hogy egyre több halott. Akik között most már ismerősök, rokonok, barátok és kollégák is a szerepelnek. Én meg, én meg dolgozom a kórházban, most ugye gyermekgyógyászként egy sürgőségi osztályom. Most szintén attól örülnek az események, vannak még a kicsit könnyebb napok, amikor megfülik a kórház, és akkor ugye, nincs annyira beteg, akkor más kórházú viszik Néha meg, néha meg de rengeteg betegim, és tényleg nagyon nehéz különények között látni. Egybe folyik az idő, vagy azért néha megáll? Boloztan törög már János, tehát nem is akarok beszélni, de ez, de ez már nem lehet így normálisan, viszont ezek ez háborús szituációk. Tehát különkül ilyesztem bejutnak azok a film élményeim amikor én tökéletesen a értem ez az adrenalin adott esetben az emberben, az, azon az oldalon is van, ahol közvetít róla. De hogyha ez az adrenalin nem akadályozza meg a normális gondolkodásban, akkor például azokban a megállási pontokon, megállókban, vagy villamos megállókban, vagy az ön hétköznapjaiban. Mit tud mondani azoknak az érdeklődőknek, akik egyébként azt mondják, hogy doktor úr, tegnap még arról volt szó, hogy gyerekeket ne olcsanak, de most már arról beszélnek, hogy olcsanak, tegnap még Arról beszéltek, hogy terhes nőket ne oltsanak, de most már trimeszterekben beszélnek, és mégis mit tud válaszolni annak, aki ilyen kérdést feltesz, most függetlenül feltetteik -e eddig, vagy sem, vagy én vagyok az első? Hát az, hogy nyilván a, a terhes nők és a gyermeket oltása az, az ajtó óta Tehát, hogyha. Ha a lakosság többi részét, idős embereket is beoltunk oltóanagokkal, akkor előbb-utóbb, és azt szeretnénk, hogy ez a járvány megfékeződjön, legyőzzük, ö, akkor, akkor a gyermekek és a, a terjesek és szinte mindenkinek az oltásától, vagy nekinek próbálják megvalósítani. Kaptunk egy kis a fejünket, fejünket, tehát egy, egy fél éve lezőtök, egy pár nap lezőt, és erre azt válaszoltam, hogy erről a kérdésén nem tudok válaszolni, mert nem jobb szakértő területen. Ö, most is részbe ezt kell, hogy válaszoljam, de azért eddig mindig volt annyi hogy ez ember után nem tudott mindenek nézni. Most én ezekben a kérdésebben mélyebben már nem áll. Okay, belem nagy ezt... benne, benne, hogy azokat ezeket a döntéseket meghozzák, azok, azok vették a fáradtságot és, és a megfelelő szakízen, okay. á, de, de annak analogiáján, amit most mondott, azt el tudja-e mondani, hogy a saját szakmai hétköznapjaiban mi az, ami alapvetően megváltozott a prioritást illetően. Tehát amire ma azt mondja, hogy tegnap még Foglalkoztam vele, de a mai körülmények nem teszik lehetővé. Mi az, ami ilyen, most, mi az, ami most a prioritásban az első három helyen van, függetlenül, hogy tegnap is ott voltak-e vagy sem. Túlélés. Tehát, hogy nem azt látom a utáljön meg, a mit tud tenni a túlélés érdekében. Tehát milyen, milyen olyan cselekedetei vannak, amelyek korábban nem voltak, mert nem volt ilyen helyzet. Hmm. Elmegyek, futni e, e, e, e, este e, legalább 10 percet van, mert az agya keszült, hogy csökkenjen. Én e, nem nagyon mentem, mert inkább olvastam a szakiralmat, vagy dolgoztam. Ennek körülbelül már úgy érzem, hogy ez nem menni. E, mit tudok még tenni? Hát gyakorlatilag e, az ember arra koncentrál, hogy, hogy a, jó menjenek a dolgok, amiket, amiket én meg tudok oldani, de már nem tudunk rá rendesen felkészülni shed um... Egy csomó minden dolog a normál ilyen érzők. Ugye ön arról beszélt, beszélt egy interjúban a közelmúltban, a... hogy elöntött minket a koronavírus. A mosonmagyaróvári kórházban például bezárt a sebészet, a szülészet, a gyermekorvosi sürgősségi, szinte mindenhol covid felkötőzöttek, fekszenek. Mi van most Nya? a sebészettel, a szülészettel és a gyermekorvosi sürgősségivel? Mit mond azoknak, akik adott esetben korábban ott ellátást kaptak, most pedig nem kaphatnak ellátást a helyzetből adódóan? Ezt hogy oldja meg? Hát, Hoja, hova megy mondjuk. egy gyermekorvosi sürgősséget igénylő ember? Ma mostom hát, a ennek a győző megyei kórházban kijelölve ezeknek a feladatoknak az ellátására, tehát koncentrálták ezt a fajta ellátást, és mi, akik korábban ezen a területen dolgoztunk, ugye mi akkor a vírus ellátásban veszünk részt. De, ami tudni kell a hallgatóknak, hogy ezt ne így képzeljék hogy mindenhol így mert ez olyan, de háború, tehát ott és a frontvonalon folynak a harcok. A frontvonalon 200 kilométerre hátsó vagy a másik oldalon, éppen nem fognak harcok, de az ott is vannak háborús viszonyok. Tehát Magyarországon is biztos, vannak olyan kórházok, a eh, ahol eh, esetleg sokkal kisebb a nyomás. Sőt, azt is el tudjuk képzelni, hogy vannak kórházak, ahol, ahol bőségesen vannak szabad ágat, és talán az munkerő is, de csak elképzelni tudjuk, tudni pontosan nem tudjuk, mert erre ugye nyilvános adatok, vagy hozzáférés, hogy pontosan milyen helyzet nincsen. De nem is foglalkozom ezzel, mert mondom, a túlélés a lényeg. A túlélés az, hogy mi túléljünk, tehát, hogy másnak a munkába tudjuk állni, hogy elvetségünk beteget, hogy összetegyük magunkat. A munkáinkon megoldjuk a problémákat, ez az egyik túlélés, a második mert a betegeink is túléljenek, tehát hogy... Oké, okay, akkor a abban segítsen a rövidesen el fogja mondani a Spartacus programnak, vagy a Spartacus programnak az eddigi Igen. sikerét, de legyen szíves olyan mértékben, ami egyébként belefér az ön jó ízlésébe. El tudnám mesélni a tegnapját, anélkül, hogy nem vagyok a barátja, a felesége, de azt kérdezném, Laci, milyen volt a tegnapod, vagy milyen volt a tegnap előttje? Elmondaná egy olyan napot, ami a a héten volt, és ami nagyjából mutatja az ön életét ebben a járványperiódusban? No, ugye ez az a rész, amiről hivatalosan nem nyilatkozhatunk, hogy az adott munkáinkon mi történik, vagy uh, mi történt. Tehát ezért uh, is nehéz, De hát az lehet azért olvasni történeteket. Meg uh, kell, terem, hogy, hogy egy pillanatra. Ön ebben kapcsolatban erős kritikát mondott. Mennyiben érthető De. és mennyiben érthetetlen ez a nyilatkozott stop? Ez annyiban érthető, hogy, hogy hát nem kell pánikot kelteni, tehát nyilván van, az a tév, hogy mindenki reálisan is visszállása, hogy mi a helyzet. Ha valaki ezt túlzárgó visszállítása, talán az adatokat hoz a nyilvánosságra, ami amik valóban emberek személyiségjogait sziatik, vagy, vagy akadályozzák azt, hogy az hogy a szervezet, az a kórház, az a munkahelyodók, az, az jól működjön. Arra, nincs szükség, tehát ezért ez teljesen egyetértek. Ugyanakkor én azt vallom, és ezt is nyilatkoztam hogy hogyha a hibákkal, a hiányosságokkal, a problémákkal nem érzünk szemben, mindig csak az eredményeket mondjuk, mert vannak eredmények, tehát itt azért mindenki hőségesen küzd, és ezt mindenki azt ember is látja, hogy, hogy itt nagyon komoly munkát égetnek a kollégák országszerte, és nagyon szépen helytállnak, de ez a helytállás már nem jár veszélyeséget nélkül, ez már nem úgy megy, mint békeítő, tehát közé nagyon sok minden nem úgy zajlik, mint ahogy kellene. Erre mondtam, hogy amikor interjúban, hogy, hogy itt már rékeség összeomlott az egészségügyi rendtel, mert a minőséget nem lehet mindig és mindenhol tartani. Ugye ezzel fel a feláborodnak azok a kollégák, hogy esetleg vitába ezzel az állításommal akik olyan intézményben dolgoznak, olyan helyen dolgoznak, hogy jóval kisebb a nyomás valami miatt, jóval többen vannak a munkatársak a betegágyak mellett, és ők valószínűleg egy, egy jó minőséget tudnak tartani, mint azok a helyek, ahol, ahol hát jóval kevesebben vannak. Az, ami a közelmúltban tapasztalható volt, és amelyet a legkülönbözőbb szervezetek hirdettek meg, beleértve a Magyar Orvosi Kamara Győrmoson-Sopron megyei területi szervezetét, vagy a Covid önkéntes regisztrációt, amit professzor dr. Kásler Miklós miniszter hirdetett meg, valójában ez a rendszer kritikája, ez arról szól, hogy akkora az árvíz, hogy kell, oda az önkéntes. Ez miről szól? Mert ez egy olyan helyzet, amely a magyar egészségügyben, legalábbis amióta én élek, még soha se volt. Hogy mondjam azt, hogy ne úgy érezz, hogy én Én november 24-én a megyei kamara elnökeként egy hivatalos levelet küldtem müller Pecidjának a minisztériumnak a megyei tisztviselő e, amelyben részletesen több pontot szerve az leírtam azokat a problémákat, amiket a kollégák jeleztek a koronavírus ellátással kapcsolatban. Ezek között az egyik pont az pont ez volt, hogy olyan fokú a szakember hiány, hogy önkéntesek bevetésére lenne szükség. Mekkora a szakember hiány, mekkora volt az érzékeltesse az, hogy valójában miben volt hiány? Alapvetően a legnagyobbabb az az ápolóhiány. Tehát az egy ápolóra eső betegek száma az számos osztályon meghalladja azt a mértéket, ami mellett ugye, egy szép segítsen az, nekem, egy az ápoló, ápoló per beteg az mennyire objektív és mennyire szubjektív? Ö, nem lehet általánosítani, Tudom. Ö, ennyiben, ennyiben ugye, szubjektív. Az objektívnek meg, meg annyi objektív, hogy vannak munkafolyamatok, amiket bizonyos frekvenciában és bizonyos minőségben lehetne látni, és hogy ez már nem valósul meg régóta, már béke időben sem. Tehát azért ne felejtsük már el, hogy mielőtt ez a járvány kezdődött, már akkor évek óta tudtuk, hogy probléma az orvoselvándorlás, a nővérelvándorlás részben külföldre, részben más szektorba, probléma az ápoló képzés, ami évek óta új struktúrába került, és nagyon kevés olyan ápolóképzés, képeznek ki, akik aztán közvetlenül a betegek mellett ö, dolgoznak. Probléma az ápolók bére, amit próbálta kormányzat emelni három lépcsőbe, és ez megindult, ami nagyon jó, de mester nem érte el azt a szintet, ami nem akadályozza azt, hogy az ápolók elvándoroljon. Azt a szintet meg békét nem érte el, hogy kiválatosan és vonzó tette volna ezt a pályát. Mik javasolnak tavaly novemberben? Történt akkor már azt javasoltuk részben, hogy az ápoló képzést világgyorsan alakítsák át, úgy, képezzünk az ápolót, akik a betegek és azt is, hogy önkénteseket próbáljuk meg bevonni. Az önkénteseket bocsánat, azt mondja, hogy ingyen, tehát hogy próbáljunk meg akkor bevonni, vagy akár önkénteseket is ígyen is, de, de fizetésre is bevonni azokra a helyekre, ahol, ahol nagy a szükség rájuk, és ahol alapvetően komoly minőségi gondok alakultak ki. Volt a válasz. Úgy képzeljék el, hogy. Tehát, úgy képzeljék el, hogy mondom, mindjárt bocsánat. Hogy, hogy sok beteg van egy, egy kórterembe, és a nője nem, tud nem tudja mindegyiket időben megitatni, nem tudja mindegyiket az időben oda menni. Tehát bizonyos munkafolyamatok elmaradnak, vagy ki isnek, amit a betegeknek az ellátása, a komfortja, Romni, és ezt ne isteni, gyísten időnként nem időben észrevegy, hogy egy beteg állapota rosszabbodott. Mert etten kevesebb vannak, nem tudnak oda jutni. És volt a válasz, voltál válasz, igen, és én nagyon örültem a válasz azon részének, amelyben az önkéntes kérdésre azt a választ kaptam, hogy, hogy ez jelenleg is jogilag lehetséges, és hát támogatják, persze csináljuk, nincsenek semmi különösebb akadálya. És akkor ön egyébként tavaly novemberben is megtette azt, amiről egyébként most intézkedett? Hát akkor ilyen tanfolyamot nem írtunk, ugye tavaly novemberben már volt egy kísérlet rá, hogy, hogy vonjunk be önkénteseket, de akkor is ugyanez a reakció volt, különösen az ápolás területén a vezető pozíciók részt, a kollégák részéről, hogy borzasztó idegenkednek az önkéntesek bevonásától. Tehát mindenki attól gyere, fél, gyere, hogy egy valikus itt most alapvetően arról van szó, hogy nem lehet bevallani azt, hogy milyen drámai helyzet, vagy attól tartanak, hogy a szakmai következményei lehetnek? Én azt mondom, hogy inkább az utóbbira, ö, utóbbi miatt aggódnak maguk a szakmai vezetők, tehát a kórházóban dolgozó... Ö, Ki az, aki erre engedélyt adhat? Hát nem a jogi formáját, hogy ezt kell kötni, csak a kórház vezetésre reengedélyt adhat, hogy ott dolgozol, de a törvény nyelvőtársakban megvan, hogy ki mit csinálhat körből. tehát milyen munkaféle lehet találkozni. Ez nincsen konkrétan leírva, hogy na most eket nyelvőtetetne itt, aki mit adhat. Ugye összesen. Ha az azt a kórházvezetés adja. Hat szóval. nap telt el az önfelhívása, illetőleg a miniszter felhívása között, hozzátéve, hogy minőségét tekintve is más, hiszen az egyik az, az, az, az, az orvosokra vonatkozott, alapvetően közép- vagy felsőfokú egészségügyi képzésben részt vettekre, rezidensekre, szakorvos jelöltökre, olyanokra, akik elhagyták a szakmát, illetve egészségügyi szakemberekre, amíg az ön esetében fedhetetlenekről volt szó 18 éven felüliekre, és olyanokra, akik egyébként vállalják a megfertőződés veszélyét, vagy már betegek voltak, vagy oltással rendelkeznek a kettő közötti különbség, illetőleg az, hogy az egyiket önjegyzi, a másikat a minisztérium, annak mi az oka? Tehát, hogy vajon a minisztérium valami hasonlóval élhetett volna, vagy a minisztérium nem véletlen, hogy nem írt ilyen felhívást? Hát a minisztérium felhívása az ideális. Ezzel ezt is javasoltuk egyébként, tehát nem csak az önkénteseket, hogy, hogy a, azokat a szakképzett kollégákat, ápolókat, orvosokat, akik magánegészségügyben, bármilyen más területen dolgoznak, kikerültek az ellátórendszerből, azokat szólítsuk meg, és próbáljuk meg bármilyen módon visszahívni. Én most találkoztam el olyan találmányással, aki Ausztráliából vagy más külföldi országokban is jelenleg éppen ott nem dolgozik, mint orvos, és szívesen hazajönne akár egy-két hónapra, és bárána is segítene itt az ellátásban, a garantálna nekik a a kormányzat és a kórház vezetése, hogy amikor ők akarnak, akkor visszatérhessenek az országba a jelenlegi jelen. Tehát ezt látni kell, hogy azok a magyar orvosok, ápolók, akik külföldön dolgoznak már évek óta, közöttük is nagyon sokan együtt a magyar lakossággal és a helyzettel, és lennek közöttük, akik, akik segítő kezet nyújtanának. Az, hogy a rendszerről kikerülteket megszólítani és megpróbálni biztottságítani egy nagyon komoly program projekt, de arra ugye nekem nincs ráhatásom ezért egy a minister. Tehát ő ígéret nekik fizetést, ígéret nekik speciális szerződést, ami eltér a január 1 ott óta életbe lépett törvénytől akár, hiszen rendkívüli helyzet van. Milyen rendkívüli helyzetben énnek épp az a lényege, hogy rendkívüli és megoldásokat is lehet alkalmazni. De én, mint amari vezető ugye, nyilván nem igéretek. Volt egy próbálkozásom egy pár uh, hónappal ezelőtt, azt is felkapta a média, amit én nagyon örülök, hogy hírben leteszteltük, hogy jelentkeznek a -e, uh, ápolók, uh, takarítónak bármilyen munkára uh, uh, a lakosságból, és hát egy óráig ha fön volt a hír, és aztán rögtön hozták, rákaptak a médiák, és uh, 40-en jelentkeztek, abból 8 ápoló, úgyhogy akkor már azon a ponton jártunk, hogy nagyon-nagyon helyzet. Én ugye most gyakorlatilag a laikusokat szólítottam meg ezzel a kamarai felhívásunkkal, aminek az a lényege, hogy itt ugye ettől lehet férni, hogy hát új laikus, mit fogottak újra csinálni. előképpen a kettőt, ugye a minisztérium által között, Lehetőségek az a fertőzés és fertőzött betegek megfigyelése, a és fertőzött betegek ellátásában való részvétel, a súlyos állapotban lévő fertőzött betegek intenzív ellátásban való részvétele, az időskorú betegek otthoni vagy intézeti ellátásban való részvétel, a fogyatékos embertársaink otthoni vagy intézeti ellátásban való részvétele, valamint a karanténok valamelyik formájában lévő betegek ellátásában való részvétel szemben az ön által meghirdetettel, és akkor innentől kezdve csak erről lesz szó. Ez, e, szól, e, a, a, a oxigénadása, különböző eszközök ennek ellenőrzése, fekvő ülőbetegek, etetése, itatása, alapkommunikáció tréning a beteggel, szakszemélyzettel, hatékony viselkedés, hierarchikus rendszerben, stressz helyzetben, ágyazás, egy csere, segítkezés, belenkázásnál, betegmozgatásnál, a védőfelszerelések helyes használata, a COVID-betegek, észlelése, vérnyomás, oxigénszaturáció, hőmérséklet szám pulzus meghatározása, éberség megítélése. az öntől, hogy végül is ez formális dolog, de ennek miért Spartakus a neve? Ez egy betű szó, ami a be is benne van, hogy így jött ki, és akkor erasolytotta legjobban. Szóval Most ebben nem mennék bele. De biztos, hogy neki. Akkor azt kérdezem, Spartakusza... hogy végül is volt-e bárhol, ahol egyébként, tehát elindult-e a képzés, ez a négy órás képzés, illetőleg volt-e olyan hely, aki igénybe vettek ilyen laikusokat? Hm? Nagyon sokan jelentkeztek, tehát egy e-mail meg, és az e-mail címet lehet csak jelentkezni. az hallgatók talán megértik, hogy nincs hatalmas apparátusunk, főleg most nem aki csak ezzel foglalkozna. Tehát ezt a, a munkán túl, amikor azért az előbb beszéltünk hogy miért fáradtak, azon túl szervezők és próbáljuk bonyolítani. Ezt jelenleg a megyére szerveztük, de a megyén kívülről is sokan jelentkeztek. A szervezés jelenleg ott tart, előtt tudok hogy nagyon jól felkészült, magasan kvalifikált, rendkívül tapasztalt szakemberek is jelentkeztek jogártól szervezőig, tehát mindenféle szakterületről. És most áll össze az a csapat, akiket meg tudjuk szervezni. Most már tudjuk, hogy hány jelentkeztek a nagyobb városokból, a képzést szeretnénk tartani. Valószínűleg most amúgy előállt fogjuk megtartani az első képzést. Hát még az első képzésre még nem kerül sor, De az anyagot, amit a képzésen akarunk, azért összeállt. Tehát nem úgy képzelik, oda működjük, mesélünk az embereknek, hogy olyan kell kúzni számolni. Itt azért egy, egy, egy professzionális anyagot próbálunk összeállítani amivel minőséggarancia elemeket is bele fogunk tehát visszajelzésre lesznek, utána támogatást adni, mint, mint mentális támogatást, ha valaki ilyen képzést elvégezés munkába is kerül. Másik fontos dolog, hogy ez csak egy képzés, tehát nem önkénteseket toborztunk, akik azonnal munkába állhatnak, hiszen volt erről szó, hogy csak akkor állhat munkába önkéntesként, hogy bárki a betegek mellett, azt a kórházvezetések meg fogják engedni. Ha nem engedik őket be a kórházba, akkor máshol. Ön egyeztetett a kórházvezetéssel előtt, ez ügyben előtte? Csak tájékozódó jelleggel, tehát semmilyen szerződés, megalapodást nem kötöttünk. De volt-e idegenkedés, Szerbátorokon... vagy pozitívan fogadták azt, hogy önnek van egy hát ilyen az első, a telefonos megkezés alatt nem pozitívan fogadták, de aztán ezt, hogy akkor gyakorlatilag megmérjék, azt nem tudom. Tehát mondjuk, hogy inkább az ápolás vezetők azok, akik ettől idegenkednek, mert nagyon nehezen tudják elfogadni ezt a gondolatot, hogy nem ápolói képzettségek ott ö, terékenykedhetnek, és egyszerűen ö, nem, valamiért nem ö, látják át, vagy értik meg azt, hogy egy kezdő ápolónő, aki mondjuk már egy fél évet részt a képzésben, egy orvos tanulgató, ö, aki mondjuk már egy évet tanult anatómiát, meg biofizikát, ö, az, az miért tudnak jobban segíteni ilyen munkafolyamatokban, mint egy olyan ö, felnőtt anya, aki a gyermekét már évek óta a különböző betegségekben. E, és még sorolhatnám a példákat. E, tehát azért látni kell, hogy, hogy az, hogy valakinek van egy végzettsége, nyilvánvalóan az nagyon fontos, és most egy szakmát. Ha azt nem gyakorolta évekig, éve, vagy egész más területen dolgozott, mint én, én egy gyerekgyógyászokból azt gondolom, hogy elég jól felkészültem. Tehát gyerekgyógyászként vállalom a munkát bárhol. De jelen pillanatban és én is, és sok más kollégám nem a saját szakterületén, a más szakterületeken dolgozik több, kevesebb ellenőrzésre és szakmai földjelettel. Olyan területen, ami legalább sokkal messzebb van a saját szaktudásomtól, mint mondjuk egy, -egy motivált tól az, hogy adjon egy kis vizet egy, egy embernek, aki rejét, most nem nagyon jutott a a nővérnek, mert rohangáztik és rohúzik és rohúzik bele. Ez nem tudom, mennyire volt világos. Tökéletesen nem, világos, nem, világos volt. Azt kérdezem, hogy ezen a hétvégén lesz ilyen oktatás, hiszen a következő hétvégén elvileg lehetne, bár akkor husvét van, de ő magában a husvét nem mond ennek ellent. Na, nagyon örülnék ha most konkrét rátumot mondhatnék, János, de nem, nem merek még, mert most jeldezzük, tehát a mai nap próbálom egyeztetni. Elképzelhető vasárnap, de a vasárnapra nem sikerül, akkor, akkor jövő hét elején mindenképpen szeretnénk az első képzést megtartani. Azt kérdezem Öntől, hogy van-e bármilyen véleménye arról, amit a Magyar Orvosi Kamara héten megfogalmazott, és amire némileg egy száfolat volt Gulyás Gergely tegnapi kormányfója, a mai miniszterelnöki nyilatkozat, ami ugye arról szól, hogy a zárás az milyen mértékű és milyen mérvű legyen, illetőleg, hogy időben, hogy alakuljon. Svéd Tamás a az Orvosi Kamara titkára nyilatkozott talán tegnap előtt 24-én a HVG-nek, aki azt mondta, hogy a rossz helyzet felismerés nemzethalát nem fog okozni, de ennek a járványnak a súlyosbodását eredményezhető. Én nem uh, hallottam láttam ezeket a nyilatszatokat, uh, tehát így nem tudok rá konkrétan reagálni. Uh, Konkrétálmaz hogy úgy, uh, teljes bezárást uh, javasoltak. Hát a, hát a magyar orvosi úgy, kamara egy, így, egy... egy. Hát a magyar orvosi kamara egy, egy ilyet, ezt én nem olvast, ez egy 22-én a magyar orvosi Kamara. De több nyilvánat is volt, nem tudom melyikre gondol most. Volt ez, a egy, a a a endőiről, ez a magyar orvosi kamara elnökségének közlemény a súlyosbodó járvány helyzett teendőiről. Ez a természet. Azt olvastam, igen. És hogy hát ugye ennek megfelelő intézkedés végül is nem született? Értem. Öh... Nézd, meg, ez megint olyan dolog, hogy nekem lehet erről véleményem, de azért laikus véleménynek számít, hiszen egy ilyen döntést akkor lehet meghozni, hogyha az ember pontosan ismeri az adatokat a helyzetet országos szinten, vagy megyei szinten. Tehát erre nekünk rálátásunk nincs, és ez jellemző az orvoslásra is, de sok mindenről erről hoznak döntéseket, nem pedig a reális számok alapján, a reális adatok alapján, vagy megfelelő előzetes vizsgálatok alapján. Úgyhogy erről nem tudok mit mondani. Hogy, hogy egy ilyen döntés meg kell hozni, vagy nem. Azt tudjuk mondani, és ezért nyilatkozott így a kamara is, meg megmondom svét Tamás, és aki nagyon nagy bebecsöttben az egyik legjobban felkészült korrekt kollégám, hogy nagyon nehéz a helyzet sok kórházban, tragikus a helyzet, régóta nem tudjuk azt a minőséget hozni, amit kellene, és el miatt emberek sérülnek, és valószínűleg meg is halnak. De ezt is csak tapasztalatból mondjuk, ezeket ilyen mérni kéne, tehát kéne, hogy lássuk a számokat, és erről beszéltünk talán az múltkor interjúból, hogy az a fajta minőségbiztosítás, ami minden nagyobb vállalatnál, komolyabb intézménynél megvan, ami alatt fel lehet ismerni, hogyha a minőség romlik, ha valahol hibák keletkeznek időben, és lehet intézkedéseket hozni, ez a minőségbiztosítás hiányzik az egészségügyből, és az adott szolgáltatásunk is ránti és nem akarok belemenni. Tehát az, hogy most konkrétan mennyire kéne korlátozásokat hozni, mennyire nem, arra én nem mennék valószínű, hogy kellene. Tehát azok, akik olyan helyen dolgoznak, ahol látják, hogy nagyon-nagyon tud -nagyon a helyzet, azok biztos, hogy segítségért kiáltanak. Én azt gondolom, hogy mindig van más megoldás is. Tehát lehet megpróbálni az ellenséget elriasztani azáltal, hogy korlátozunk, de lehet erősíteni a csapatainkat, akik harcban állnak. És a csapatok elősítésével már el vagyunk késve, és mi ezért ezt a Spartacus programot is ezért hirdettük meg, hogy milyen lehetősége a kórházak vezetőinek, a, a, a országos kórházfőgözgatóságnak akár önként a csapatokat is bevetni, mint annak idején Ládor Fejlvár ortománál, amik megfordíthatják a helyzetet, és, és jelentős minőségjavulást idézhetnek elő az ellátásban, akár életeket is menthetnek. Mert sajnos itt tartunk, akármilyen szomorú is, tehát az az illúzió, ne legyen meg senkinek, hogy magyar egészségügy az ugyanolyan jól felkészült, mint a holland, a német vagy az angolai. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót, kellemes hétvégét kívánok önnek. Minden jó, János, köszönöm. Nagyon köszönöm. Viszont hallásra. Vigyázzonok magukra. Szia, Tóla László, a Moson -Sopr Győr Sopron -Moson, Moson megyei orvosi kamara elnökét hallották. Amíg szól a zene, addig hívhatnak engem, azt követően már csak a dörö.fi kukac gmail.com e-mail cím fog a rendelkezésükre állni. Elfújja Az utolsó delott e A zongor A blues Még A magnónyi korod A Nem is hallom 061 -911 168 még 150 másodpercig illetőleg ameddig önök telefonon szóval tartanak, ha nem akkor dörö.fi alajanaskukat, gmail.com Szél lassan elfújja És valahol hang nélkül lesz. Áll. az operatőr még egy cigarettát sötót Nem is vál a szó Nem is baj talán Ezt nincs itt már Szél Minden nap kísérleti műsor. Jó reggelt kívánok! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! A péntekénak mindig csúcs szokott lenni, de a mai nap az fantasztikus volt. Gratulálok! Igazi közszolgáltatiság! Köszönöm, majd átadom. Viszont Mindennap Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis, és minden nap hát időnként nem is korlátozott, és időnként meglepetés még 50 másodpercig 061 911 168, és hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, hét előtt és három hét, hét után találkozunk, de még mindig van 40.